Muner yang di sana. Biasanya eh, akan bagi dulu sedikit mula-mula istilah-istilah. Tahu istilah tak? Pemir. Istilah-istilah yang dipakai dalam mereka ini setiap pan atau setiap bidang dia ada istilah-istilah yang -istilah tersendiri. Macam mana Allah Taurin kan, Dalil Hakli, Dalil Nafli, Mak Arifat, sebagainya Istilah-istilah dalam setiap fungsi Ketak pun ada istilah lagi banyak. Jadi kadang saya tersebut lah, saya dah biasa sebut benda tu kan Ruhsah, Azimah, mungkin yang apa benda, istilah Mubah, ada yang Rajeh, asal, tak begitu faham Biasanya saya akan bagilah beberapa istilah dulu sebelum kita start Ataupun tengah-tengah tu bagi pun okey je Okey, macam mana? Hmm? Kalau sejumpa, berbagi. Okey. Di dalam ni pun ada kot. Pendahulang tu, tarikh yang Amerika, sumber dan istilahnya. Itu nak beritahu Jadi eh, kita nak belajar mazhab syafi'i ya. Jadi korang semua ni Banyakkan bermazhab kepada mazhab syafi'i lah. Ataupun baru-baru nak jadi syafi'i Sebelum ni mungkin Selain itu boleh tu lah Tak sebut lah. Jadi aku pilih kita bermazhab Dengan mazhab syafi'i Kita kena faham betul lah eh? Maksudnya kita akan mengikuti segala hukum, hakam, agama yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama dalam mazhab syafi'i. Seperti yang telah dibincangkanlah, hari minggu lepas kan. Bukan kita nak terus sambil daripada kita iman syafi'i. Jadi ada dalam, itulah orang tanya saya ke dalam tu kan. Dia bagi tahu betul saya pergi kat link ni betul tu dalam link tu dia kata buku ni daripada, daripada malam syafi'i Ambil daripada malam syafi'i Lepas tu pula ada Seorang Allah ada tujuh buku Ini kitab Tunjuk Ahli sunnah wal jamaah Pustaka syafi'i Biasa ada syafi'i je semua syafi'i Dia kena hati-hati Dia pandai dia orang ni Dia orang akan menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Adalah setengah tu dalam YouTube pun dia akan buka Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahawa sekian-sekian sekian hukum sekian-sekian hukum Kenapa tu orang, orang yang ikut masa Jawi tak nak ikut. Saya nak faham betul ah ha? cerita cerita kan perjalanan fakih yang macam Syafi'i tu sampai siapa yang kita kena ambil kawal dia, siapa yang kita tak boleh ambil. Pentarjahan pertama Imam Nawawi dengan Marufi ni tu, lepas tu pentarjahan atau tarjeeh tu lah tarjeeh Tarjah ni macam memilih tau-tau yang paling tepat, paling betul Mengikut dalil-dalil dan juga kaedah-kaedah ataupun usul dalam mazhab syarif Maka dia akan pilihlah hukum tu Dia panggil tarjah Mentarjah sesuatu Memilih antara beberapa hukum yang mana yang paling tepat dan betul Mengikut dalil dan juga usul dalam mazhab syarif mungkin dia mungkin dia segi dalil dia, dia kuat tapi kalau dia tak ikut usul fikah dalam mazhab Syafi'i kita kena tak pilih. dia orang akan akan akan serang kita akan akan attack mazhab Syafi'i Ini dia kata ini dalil tak sorang dalam Bukhari Muslim kata macam ni kenapa Imam Syafi'i kata macam ni iza satah alhadith bahawa mazhab ini itulah sedunia Yang paling modal dia lah sediapa dia itu. Imam Syaikh Imam Syafi'i si ini kata, jika sah hadis, bapa mazhabi kalau sah nasihat hadis itu, Itulah mazhab aku. Jadi dia pun melakuan. Jadi dia jumpa satu hadis sah, dengan makarinya dia mengani ah, sah. Imam Syafi'i kata, kalau dia itu sah, itu nama zat aku. Ah, mazhabi. Padahal dia bukan mazhab mazhabi. Itu dua betul orang yang bukan mazhab Syafi'i ini kami tidak ikut Imam Syafi'i yang sebenar. Lama yang itu dalam saya nak sebut nama pun takut, ada orang yang dalam Facebook lagi kan Antara-antaranya lah, saya sebutlah seorang Apa ni ustaz lah saudari tu kan, kita kan nak salahkan dia Tapi dia bercakap tentang baca Syafi'i Padahal dia, dia wala-wala-wala, dia mengaku tak waktu dengan Syafi'i dia, dia kata, Imam Syafi'i sendiri kata dalam Allah'u um, macam ni, macam ni, macam ni Kita bukan ambil hukum daripada Allah'u Imam Syafi'i ni kitab Kita ambil apa yang Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dah sepakat, dah tarjah lah tapi akan timbul juga, kenapa nak kena ambil Imam Na'uri? Kenapa tak ambil Imam Syafiq ini terus? Betul tak? Mesti orang akan fikir, kan? Tak ada kena, aku pening kepada aku nak ambil Imam Syafiq juga. Ikan tuan-tuan ambil Imam Syafi'i ini, kalau tuan betul-betul lah, nak, nak kaji mazhab Syafi'i tak puati yang jenis orang yang suka mendalami dengan diri, tak nak just tak berlaku kata ni Syafiq, tak jika lah. Dia tak nak, dia nak setengah orang tuan, dia nak alasan yang tepat. Kenapa tak boleh ambil berita Imam Syafi'i? Achita ya, kan tadi kan Imam Syafi'i ada empat kitab tu yang utama tu. Al-Umm contohnya satu terjemahan dia bahasa Indonesia dengan Al-Maridu Al-Fanjiri tu. Mungkin dia beli Al-Umm sini ataupun Muftasar Muzani ataupun al imlah Ibn Al-Baihi semua kitab -kita macam sini. Tak kuanti baca lah kitab tu sini buat ejen sini tengok. Apa boleh jual buku hukum lebih dekat. Imam Syafi'i itu dia terer. Teri dia hebat, dia mistairlah. Masalah apa kat dalam tu nanti belum lagi yang kata apa? Belum lagi dikemas kini kan. Masyaf Isni pun kadang-kadang dalam satu masalah tu ada dua tiga tahun. Faham eh? Dalam satu bab tu pun kadang-kadang Imam -kadang Syafi'i ada 20 tahun. Contohnya ada Masyaf kata dalam Qaul Jadid disunatkan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat selepas Fatihah. Tak dengar? Itu dalam Mazhab Syafi'i tu, Qaul Jadid atau Dimasir tu, tapi lama-lama tak pakai Qaul kan setelah ditanya oleh Imam Nawawi dan semua ulama Syafi'i itu tak obsesat itu yang lebih obsesat itu tak disenangkan dia sini kata mula tak sunat Imam Syafi'i lepas tu dia buat lagi qual baru kata sunat Jadi, ada dua dia qual waktu itu jadi ulama pun yang datang selepas tu pun memilih qual yang lebih rajih lebih asah lebih tepat lebih betul lagi jadi, dia tak ada terus ambil daripada kitab Imam Syafi'i faham eh jadi, ini antara kita kita pula yang dah nyelit, antara yang latest juga lah. Dia dah setelah melalui proses penterjahan tu, dia membuat kitab ni berdasarkan kita kita yang ditarjian. Dia orang pun nak pekeran kitab pun dia takkan yang, maknanya ulama' syafi'i yang betul lah. Dia masalahnya ulama' yang dia bukan syafi'i. Dia tak nak ikut mazhab. Tapi dia mengaku syafi'i. Dia mengaburkan mata orang dengan kata, inilah syafi'i yang sebenar. Banyak pun. Dia suruh saya masuk, dia kata, dia suruh staf ni tengok link-link ni yang betul tak? Dia kata, tu semua ni dari Syafiq ni tu, dia kata. Saya tak masuk pun. Jangan ambil apa pun buku daripada buku-buku yang tak pasti. Banyak tak buku kat kedai buku tu. Banyaklah Macam -macam, kan? fikah Syafiq ni. Macam-macam kan? Fiqah Sunnah. Macam-macam. Jadi kita hanya ambil dalam kitab-kitab yang sudah ditarjih oleh ulama, yang terpilih. Dan kitab-kitab tu pula, kita orang mungkin tak? Tak boleh baca kot. Pasal Arab lah semua. Kebanyakannya. Takat ni belum ada lagi yang saya nampak. Pasal Melayu lah. Kita jemahkan kitab Minahajul Toribin. Di mana orang ni Tak nampak lagi lah. Allah Alam. Tapi saya dah nampak lah dalam bahasa Inggeris ada dekat, dekat Pustaga Mumin tu. dalam bahasa Inggeris. Minahajul Toribin. Itu faktual orang yang saya katil lah. Dan juga kita kita yang... Tarkid kedua tu Imam Ibn Hajar Haithami dengan Imam Ramli punya... Ini kitab tu Tufah dengan Nihayah tu. Nampak lagi, terjemahan dia dalam masa daya. Tunggu ke orang kot, dia jadi ulama. So, buat terjemahan, ke. Okay? Yang pejuang kena siapa ini? Cepatlah. Oh. Fongsi lah, ada ramai ni. Soal satu bab, selesai lah. Saya tahu okey. <laughs> Indonesia dia advance sikit. Okay? Dia, dia terjemahan Kitab Patul Bari, Syarah Bukhari, Kitab Tasir Atapari, berpuluh-puluh jilid pun. Dia terjemahan dah pasal Indonesia. Jadi kitab-kitab di -kitab Masyarakat Syafi'i ini, pastikan betul-betul ini kawal yang rajah dalam Masyarakat Syafi'i. Kawal yang paling asah, apa itu asah, apa itu rajah, apa itu azhar, apa itu istilah-istilah dalam Masyarakat Syafi'i pun kena belajar juga tu. Itu pun kalau saya open kat sini pun tambah pening lagi ke orang tu. Jadi sebenarnya kalau nak, nak, nak mendalam dalam Masyarakat Syafi'i tu, dia kena ambil masa lah bertang-tang, pelan-pelan lah insyaAllah tak nah, gitulah gitik timur akan, akan timbul akan lah. timbul Kenapa tak boleh pakai kereta kau kami Syafi'i? Kenapa nak kena ambil mana Nabi? Dengan timbul macam situ kan. Lepas tu yang yang geng dia tu pula nak hmm. buuang. Ikut teman Syafi, saya kata macam ni. Imam Syafi kata sini dalam kitab dia Al-U. Kenapa orang je Syafi tak pakai. Jadi orang yang tak tahu perjalanan mazhab tu macam mana, dia akan terpengaruh Faham? Ha. Jadi kita hanya ambil kalau-kalau yang telah ditarjihkan, telah disahihkan, telah ditapis, dia lah, tentu telah dipilih oleh Imam Nawawi nai marafin. Dan kitab-kitab Imam Nawawi kitab -kitab rafi ini yang memang tak adalah sahaja terjemahan yang kalau yang kalau semua yang tahu bahasa Arab saya dah sajalah kita kita tu bacalah minhal asabur roda ataupun, ataupun majmu' Satu lagi nak buat amendment, dalam Muka Dima, minggu tu saya disebut Kitab Muazzab Yang sebenarnya saya tersalah cakap tu Itu bukan Kitab Muazzab, Syarah Muazzab Nama kitab tu, Al-Majmur Saya tersapkul isyan Saya tak sengajalah, saya terserah cakap Bila orang dengar, eh bukan, salah tu Dia kitab tu, nama dia Al-Majmur yang 20 jilid, 22 jilid yang saya cakap tu Yang menawai cerita tentang apa, ikhlas mazhar tu bukan nama kita kitab majmua bukan muhazzab dia syarah muhazzab saya tersebut muhazzab ni saya tersekat apa tak tak, tak, tak, tak, tak, tak sebut perkataan syarah okey orang yang review buat kitab muhazzab tu kitab Abu Isa Syirazi imanawi syarah kitab tu nama dia az-majmua nak buat memang ni sekala kemudian macam mana nak tulis je apa nak aku leka tulis nama-nama kitab tu cara tu boleh Hmm, walaupun kurang mungkin sekarang tak dibaca lagi kita tu, insyaAllah Allah nanti yang meningkat kita boleh baca. ...maksudnya Mustabih. Kalau orang tanya, saya kena cakap. Mustabih ni yang dipilih. Dari katuah. Kalau orang tanya, kalau Mustabih, kau punya apa? Dia minta pakaian. Saya mengenai nama ulama' itu. Yang pertama sekali, kesepakatan. Kesepakatan. Kalau bahasa Allah, dia mutafakun alai. Kalau dalam hadis, mutafakun alai. Itu maknanya bukhari muslim. Kalau dalam peka, syafi, mutafakun alai itu... ...imamah nawawi, nawafi. Kesepakatan Kesepakat aduan Antara Imam Nawawi Dengan Imam Rafi ini. Kalau Imam Nawawi Dengan Imam Rafi ini Ada tilaf Imam Nawawi kata A Imam Rafi kata B Jadi bila pilih Nombor 2 kawari mano lagi. Dan dua Pakuai lah. Lepas tu bau memang kopi Kalau tak ada dalam kitab tu tak ada. Tuan, Tuan? Okay, kita ini dipanggil tah, tahkik ataupun tarjeh tahap pertama. Kau kata tahkik, kau kata tahkik, tahkik, tarjeh itu sama. Tahkik ataupun tarjeh ataupun tahzib ini semua laporan-laporan yang sama lah, terasa. Tanya hmm, yang betul dan tepatlah memperoleh yang memilih kau kau yang betul yang tepat. Yang pertama tahkik pertama. Jadi kalau tak ada antara darah kita, biasanya satu hukum yang agak jarang, kan? Eh? Cek-cek kita berkibu, takibu. Takibu, takibu. yang mana-mari dan kentua yang mana-mari kupa, itu pergi pada tahkib ke-2. Tahkib ataupun tajayah yang ke Yang pertama, Ibnu Hajar Haithami. Haithami, eh? bukan Aspalani. Aspalani itu yang patut- cara berbari-bari-bari. Ini Nahajar Al-Haytani Ataupun Imam Ramli Yang kedua Imam Ramli Ini gelaran dia Syafi'i Sofif Imam Ramli Tak ada juga Yang ketiga Imam Zakaria Sofif Puan-puan yang kau kenal lah kan? kenal Baker, kenal Ronaldo, kenal Gage Kita bagi nama-nama kan Imam Zakaria, Zakaria Sorry, Yang keempat, Khatib Sherbin Yang kelima, Imam Mahali ustaz dia banyak ni. Ini ulama mak, ni kita lah. Imam Nawawi. Dia banyak kitab. Apa yang kita boleh yang Ustaz? Kita ambil satu yang Imam Nawawi kita, satu kitab Imam Nawawi kita pakai yang paralogi kita tak tahqiq. Tapi asaki -tah ni dia tak sempat. Atah At menjengga sampai sebab Musafir. Pak solat zafir. Betul tu ya, itu ni kan. Saya mahu yang kedua mempok lima tahun. Tapi apa apa yang ada musang tu, tu, tu nama satu lah. Yang kedua majmuk, ada majmuk. Ayah, ketika tu 22 puluh tu baru terakhir tu. Yang satu akan nanti yang kedua yang ketiga tangki. Ini syarat Kitab syarah kitab al-wasith mengalir syarah kitab al-wasith sebagaimana tadi um empat manhaj manhaj jumh yang kelima raw rawadah pawijid rawadah tondi dia yang tenang kitab syarah muslim ni maksudnya kan dalam kita syarah kitab hadis muslim tu kitab syarah muslim tadi tu molek kita fatah kita fatah kata tak kita pantuan mana ini pengakalan mungkin sekarang mulai nampaklah, tapi besok mungkin jadi ulama, lama. Insyaallahlah, pelajaran kita ini boleh jadi penyambung, penerus ulama Asia Timur kurang dimuka. Okay ya, eh? majulah ini dah berdua. harra mim ha ra harra sharaful kabir sharaful kabir shirin raa atabir kana ma liya fatul aziz Ini dah mendekati zaman itu. Nampak tak mungkin dia ya. ajar kitab. Menghajar tu ada banyak kitab Yang pertama lah kitab tu yang jadi rujukan utama nusfah. Aku nama -nama kanya, nak molekkan je tufah aje. Nak kena tufah tu dah tajam. tak tak syaram ni. Cita ni cita, cita Ini nak Kong kat ni lah, Tufah tu lah ingat Tufah tu, dah ni macam ni. Kemudian Imam Emarangli. 8 jenis lebih dengan dengan hasiah jadi hasilah memang syubar maziz saya tahu kan, matan syarah, hasiah, sudah dah family eh? satu yang pening apa tu matan, apa tu syarah, apa tu hasiah mula-mula kita -mula tu, kita matan aku tanya paling apa kalau esik lah, betulnya isi, isi. ukur semayang tiga berat tak boleh ukur duduk, enam tak boleh, tak cerita pun Lepas tu kita sanggup tu syarah Syarah kita berkumpul dengan Semayang 3 barang. Yang pertama Apa ni tak kebe. Tak kebe tu apa Ke, kita, uh, kita, macam mana Lepas lah tu tak kebe macam mana Lepas apa siapa yang boleh macam mana yang tak boleh macam mana Syarah Asyaf pula nanti Dua syarah Yang ketiga Asyaf Asyaf ni putuang kan Mereka tak kaki Ramal lagi datang sini guna pendapat saya. Ramal lagi berapa ada. Tak ada lagi, tak ada panjang. Macam contoh Minhaj apa tadi punya saja kan ni sekarang mencetaklah. Macam Minhaj ada judul. Jadi syarah dia apa ni lembutnya tarekat tu pak, pak judul. Jadi ada lagi syarah pada taufan. Ramal organisasi mamubali juga satu gila lah. Tak pandai gila tu. Ramal pun sah, syarah gerahasia tu lagi pasal. Pam had untuk tuah tuah pemberian hadiah. Segera hmm. ya, betul. Niha ya ni. Kira... Niha ya pun ataupun ni sampai dekat niha ya. Dari bida ya ke niha ya. Dari mula hingga akhir dekat awal hingga hujung. Niha ya tu ia eh, ni hayatul muhtaj eh, dia penghujung kepada muhtaj ni yang diperlukan jadi kalau kau nak dalam ah, hukum dalam syepi kitab ni hayatul muhtaj nilah kira yang paling completelah betul maksudnya nilah hayat hayatul muhtaj maknanya penghujung kepada benda yang dikendaki mana kita okey ya. eh, salah ha macam mana eh? ni ha ya. Ni aya, ni aya taukan maksud Quran? dapat kita al-bidaya wal nihaya. Maksudnya daripada awal hingga akhir. Daripada permulaan sampai penghujung. Nihaya ni penghujunglah. Sampai penghujung. Sampai penghujung. Pemhujung. Ha. Faham tak? Lengkap? Ha, lebih kurang lengkap. Sebagai pelengkap kepada hukum-hukum yang diperlukan oleh Orang yang ingin belajar di mana-mana tinggi. Terima kasih tuan. Tufar ni Tufa yang ketiga. Imam Zagrehan Solai ini Kutat pun banyaklah. juga. As-salamah ta'abim. Kata rambis. Kata Syarah kitab di sini, Manhajitulab Memang kenal lah. Dia ringkaskan kitab bin Ha'aj Jadi Manhajitulab Lepas tu di sini, syarah kita di sini jadi Fatul Wahab Dapat tu Imam Syedera Bujarimish Buat hasiah dia Hasiah Jamal tu Itu pening buat right? Fatul Wahab tu datuh. Itu jaga rangsori ni kitab Ataupun saya cakap, saya ada bingin ni kitab Ini tak buat Ini lah Ini barang ini makhluk kerajaan, sorry Ini makhluk kerajaan, syafi ini Yang empat, kita ada Mughlin Mughlin Mughlin, Mughlin Mughlin, Mughlin Mughlin, ni. Mughlin, Mughlin, Mughlin Kalau Imam Mahdi di kitab Kanzul Ravidin Kanzul Ravidin Ini syarah minhad Ini syarah minhad, ini rengkasan daripada Cara kepada ringkasan Minhaj, semua Minhaj Yang, yang awal ni Alhamdulillah, jadi Kitab Minhaj ni kira-kitab yang Paling pokok lah Paling, jadi lebih utama. Mereka ni syarah sahaja Tufah nihaya Hayah Tiga ni top lah Tufah ni Hayah Murni Kalau banyak alamak-alamak Apa ni, Syam Burdi, Yaman, Kham Syria mesyah mesyah banyak pakai dua buah kalau nihaya dengan rombeng banyak Mesir bukan okay? tapi dulu-dulu makhluk okay. kalau terjadi perbezaan antara iprahajar dengan rombeng punya pendapat yang iprahajar kata A rombeng kata B mana nak pilih sat pilih mana satu pun tak boleh bertarjah dulu-dulu oke okay. kalau tadi ni lain sikit selain manawi kedah dengan marufi kita kena pilih manawi tu sebab oh, tu manawi kalau yang ni kalau terjadi khilaf antara iprahajar dengan rombeng ni kata hukum A dan kata hukum B boleh pilih dua-dua tanpa mengelirukan dua-dua betul boleh pilih yang ni punya buku A boleh pilih yang istatistik sama rasa macam ada lah dalam antara dua ni ha saya dah kat belakang tadi tak sedar kat sini tadi tak sedar memang hari dan ada lagi kitab-kitab yang lain-lain lagi antara ini kita-kita lah tak al-kitab manhaji ni ni pun nak kata dia kita-kita cerahkan ni Kemudian ada lagi yang masyurlah kitab Fatul Muhin. Fatul Muhin yang terjemah satu jilid, tebal dulu. ataupun Muhin yang tiga jidik, jidik tiga jidik, tiga jidik. Nak tengok Fatul Muhin? bolok pondok banyak-banyak ni Fatul Muhin. Fatul Muhin ni yang kalang kita dia, Abdul Aziz al-Malibari. Dia ni anak murid kepada Imam Bunah Hajar Haithami. Bunah Hajar Haithami, tak tahu sikit okay, eh. sudah anak 1884 tu. Alhamdulillah di sebuah empat, wapak ni Zakir Al-Hassari, sekarang terbukis juga Nantik Yajmili pun semua ni, semua lama aku dulu sebelum ni Tak cik ni, saya Imam Mahali ni, guru kepada Imam Zakir Al-Hassari Imam Zakir al guru kepada 3,000 orang ni Tapi guru, macam mana tu? Wah, anak murid Jadi korang macam orang ni, jadi jangan tanya lah, link tu link ni kitab tu kitab ni imam tu imam ni tak tu ustaz ni apa-apa rujuk sini atau noin betul yang ada yang masyhur lagi apa ni ikna ya ataupun dia punya hasiah dia bujai romi Allah khatib bujai ni ikna ni ikna ni salah makan dia Iqnab ni syarah, Hathir Sharmi ni buat Kemudian memang Bujai buat hasyah dia Bujai Rumi ni, Masyur Bujai Rumi Alal Al-Fatih Fatih ni buat hasyah atau tidak, Hathir Sharmi ni Dia nama Iqnab Penang ke? Kan? <laughs> <guluh> Ataupun ada lagi kita kita yang Masyur Apa ni Ibuah Al-Bulang Khiar Boleh juga ada juga kita lagi yang masih lagi apa lagi ni itulah hasiah jamal ala atulwahab fathol atau mana betul kira oh. lagi? yang lepas selagilah yang mana yang masih dok lagi al-muqamat al-muqamat ala mazhab nabin azza nabin jadi pengarah dia tu, Muhammad Zuhairi. Bukan Wahba Zali, eh? Wahba Zali tu abang dia. Abang ini, dia tu dah cakap Muhammad Zuhairi, dia duduk. Eh? Lima jelit, darut kalam, sarap kan? Eh? Jom dah buat sejemaah ah ha, ini dah ada sejemaah. Hai, Darul Syakir bangi dia. Siapa dulu bangi ni? Eh? Darul Syakir tu? Darul Syakir. Dekat Darul Syakir, Seksyen 4, Taman. Seksyen 4, Taman bangi dia punya. Darul Syakir tu jom dah buat dah. Untuk ada pengidaz lah. Biasalah, bahasa baru Selama-lama masih hidup lagi Dan banyak lagi uh, hukum-hukum pengtempora ni uh, Yang diselitkan dalam tu, rakan tabatan dan sebagainya Banyak orang bertanya Al-Iqna' ah. ni khatib macam ni Yang ni, buruk ni pengalaman ni Iqna' Masyurlah si putani yang belajar Iqna' Go! dan kita naik bulan saja cukup lah. Tapi ini pun masih tahap syara ajalah. kena lebih dalam lagi, utama itu lebih. Utama ni dia lebih mudah sihat juga tu. Dua cangru je pedah. nanti kalau kita sempat kita lebih oh, kita kita buat share dengan hijau lagi lah. Yang kita yang ini, yang ni utama ni buat semua hijau ya. Jangan nak lupa. Tapi bila nak okey tak? Dah ada testiman dah. Nanti saya bawa insya yang berminat. Jadi kalau ada yang link tu, link ni, saya pun nak pasti nak memcheck dulu dia lagi mana yang banyak masalah tu. Cuba lah saya kira. Semalam dah azamlah lepas sekarang ni ya, aku baca katam semua So, apa eh, baca? Ah, okay. okay. ha. itu rasa tak. Mana? No. Ke okay, kenapa? Asyih dia Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu, asyhadu. Matan dia Abu Ja'far. Asyhadu Abu Hafiz saya tu. Matan Al-Mishal. Tak kami ada salah. Apa-apa masa shipping, ini sediakan dia. Lain, atau mustahil um aktiviti itu. Tak ambil ada itu. ada banyak lagi pengazan yang kita saya cerita kan? Oh, banyak tu pengazan ni pun kita tak ambil. Imam Ghazali, dia memang rahmat hebat Tapi dia cerita-cerita ya Tapi kalau dia kita tak boleh Dalam mazhab Tapi akan dinyatakan juga Imam, imam Nauri ni bila ada tau Imam Ghazali yang, yang berlaunan Ataupun bertentangan dengan mazhab Dia akan juga sebagai adab tu orang rahmat dia adab Imam Ghazali kalau guna Tengah ke tu kalau dia tapi, kita tak pakai dalam mazhab Tapi dia pun Tapi lepas dalam ahiyah tu Dia pun ada yang boleh kita Ok, kalau tu nak kadang kan, kan, kan? berpulungan. Itu pun kalau dia suhaid orang-orang tadi. Kalau dalam, contohnya dalam Masjid ini kan, ada ayam Ustakmal kan? Betul? Ada Ayim Ustakmal yang dua pola, kurang dua pola, lebih dua pola. Kami dia macam kan? Ima kan? kata dia tak suka kau tu. Tapi dia tak dia tak mental. Dia kata, aku lebih, dalam bab ni aku lebih suka mengikuti kau Liman Malik. Dia kata kalau dua pola, kurang dua pola, lebih dua pola memening yang kepala wawaw ni kan? Ambil korang balik, senang. Air kalau tak ada warna, bau dan rasa, cuci. Tak pernah hukum ni dua bolak, dua bolak. Siapa dia tahu dua bolak ni? Tengok air, okey, ini dua bolak. Oh, ini korang lebih dua bolak. Tak, susah. Eh? kan? Pelak zaman sampai, ya? Eh? Baik pukulah lah. Part ni hukum air mengalir. mudah. air mengalir ni, dia orang pergi. Cuma tak tahulah dalam pantai tu ada panggil dekor juga pun. Di-check <laughs> Hmm? Bidayah tulis hidayah Itu kita apa sahabat? Kita mahu ada. kita agak Tengok, tanya apa kitab ni Ada kita hmm. kitab tu Bikah syati, kitab Bikah, Bikah syirna Solat cara Rasulullah Itu lagi dahsyat kan Solat cara Rasulullah, itu lagi Tengarang ada banyi Memang dia kat Al-Azum tu, kalau baca, memang terkesan Saya terkesan tu, sepuluh-puluh je lah Kalau Rasulullah, jadi macam-macam, orang-orang dia pun cikgu, betul-betul saya rasa rumah ni, siapa kan? Terbanyak tahu saya tak tahu nak baca puluh tu baru tahu guna-guna ni Jadi, kepada yang nak percaya, saya assume saya anggap Kau semua datang ni, konon-konon ni, konon-konon lah, memang betul-betul lah Sebab Azam ingin memperjuangkan dan beramal dengan mazhab Imam Ash-Yabi syala Kalau datang sini ha ah, dia kawan kita ni ada tu pasal baju tangan saya pakai Samsung Projector? tak boleh tembak eh ni kan di syala awak okay, bagi si beri belanja dah tak lelaki itu, itu dah model zaman ni tanya macam nak lagu okey ada soalan? Muslimat, ada soalan? Tentang, nampak, nampak, nampak, nampak pun. nampak? kita lebih Nampak, nampak? Siapa yang jadi puteri, puteri, puteri, puteri. <tuk> tu ada lima tancik? Korang tak ada dengan Muslimat ni. Masih ada, adik ada, tapi datang dengan adik ada. Kita Ustaz ni, kita ni pun macam tunggu eh? Bukan tak tahu, dia datang penat-penat Jauh-jauh, tak tahu macam kita pun tak wujud eh? Selamat yang ada suara Tak faham, kanyalah Kanyalah mulai suami ke Adik ke, mahram lah yang datang sini Boleh lah, saya mesti atau waktu dia kat letak Jauh ke eh? Saya tak mampu lah kita Nak pergi jadi dah eh? <laughs> Dekat Ustaz ke Mumin tuaklah masanya tu di bagian eh? bahasa bersinggriz tu menahan punya penyempat dalam bersinggriz ni bahasa peka ni dalam bersinggriz kena majar bersinggriz tu master tu lah oh, hari pun pening Cukup, kan? kita. Ini kena memikir tahu ni penting ni sangat penting kalau ni tak ada lah soalan ini, ding, betul, tatu, kitab, start, kata, betul, ni betul-betul kita ni ustaz yang kata-betul ni yang bapal di masa syafi rujuk sini ni dah sepakat lah Kecuali kalau apa ni fatwa-fatwa kontemporari. Hmm. Itu saya pun tak berani nak cakap. Sat. Saya tanya Said Ali. Siapa Ali? Said Ali kaum Rum, Yaman ni. Sahabadi. Sahabadi yang yang, yang, yang, yang nama Syabi ya. Kita okay, kata ni Malaysia terkenal. Kita tanya, dia kalau sekarang ni hukum macam mana, Said? Al-Abdullah Syabi, dekat Kita cuba kias sekaranglah cuba dia dekat kita-kita. Zaman dulu kan dekat. Saya boleh dah kias tu. Mungkin tak boleh juga, orang-orang oh, saya tak ada. Saya kata memang tak ada lah zaman sekarang ni mujtahid tarjet, mujtahid mazhab, syafi'i zaman ni dah tak ada lah. Jadi apa yang mereka buat, mereka akan buat satu mautama ataupun perhimpunan semua ulama-ulama panggil semua mazhab, untuk pinjam. Hukum televisyen, hukum wanita, luar pekerja, hukum oh, yang berlaku sekarang ni yang tak ada berlaku pada zaman dalam kita-kita ni. Mereka mengatakan hukum handphone lah, Facebook tu kan sebab mereka haram Sebab so, mereka terlalu berbatas Facebook tu haram Bukan haram bizatihi lah Haram lewai rihi Jadi hukum ni ada bizatihi dengan lewai rihi Tak pergilah paham je tu zat benda tu dengan haram Macam daging babi je Daging babi tu memang dia haram Zat, daging babi tu haram Haram bizatihi Paham eh? Satu lagi, haram lewai rihi. Dia tak haram, tapi dia wairi disebabkan benda lain dia jadi haram Contohnya daging ayam Daging ayam kan nah halal kan? Tapi kalau tak sembelih tak, tak. haram ataupun curi kan? Bagi makan kedai tak nak bayar Haram kan? Asal dia ay ayam untuk halal Tapi jika dia kena buat dia curi ataupun dia tak sembelih Jadi haram Dengan haram dia wairi Jadi sempurlah macam daging babi pun Ada ketika dia, dia jadi halal Tapi dia bukan halal bizati Tapi halal wairi tak ada makanan, tak ha, ada daging babi di pandu. tu. Kalau tak makan, nanti. Ha, jadi halal dan wajib makan daging babi tu, wajib makan untuk menyambung hidup. Sekadang hidup lah, janganlah. Oh, pantang dah habis lah kan. Eh. Sedap lah. Hmm, Tala-tala-tala. Jadi halal buat daging babi, tapi kan halal izah diri. Sebab dia, hukum dia haram izah diri. Tapi dia kena keadaan tergesa, jadi halal di bagi ini. Macam so, tu, Facebook. Malamak, apa ni? Saudara mereka. saudara Sini tak tahu eh. Salah. Dia pergi ni mana ada membongkar dengan badan-badan yang tak tahu apa. haram ke benda kan? Kalau anda mesti ke dan apa Facebook Haram terbuka, betul tak macam Kalau boleh timbul Terbuka. Salah. Silah. Cukup. Ah. Jadi fatua -fatua yang fatwa-fatwa yang terbaru terkini ni saya pun tak boleh nak jawab. Bila orang tanya banyak tentang fatwa terbaru baru tu dia bagi tahu orang ni mesti pada uji ke macam ni, orang bagi jadi saya pun tak tahu. Saya kena saya akan mungkin saya akan forwardkan kepada guru ustaz saya, saya akan telefon malam-malam ambil ke dari polong sapati ke ustaz saya terkenal lah. atau saya sekiranya saya buka pelanak betul-betul fatwa eh, kalau lah, percayakan kajianlah. Saya rasa dewan ni simpahlah. Ketika Kak Jawi menyusai saya, Jawi ya, saya tak habis dia ada pelatuhi sekeliling itu, bagian fatwa. Dari kata itu, yang dia ada fatwa. Tentang tak sama-sama? Ataupun, mungkin dah ada fatwa-fatwa yang dah di-fatwakan dalam itu. Contoh, fatwa merokok. Fatwa kebangsaan, apa, hukum, apa fatwa kebangsaan Malaysia dalam hukum merokok? Buka-buka tengok, haram. Haram, saya boleh Kalau kita nak ikutkan belajar kan, misi ke tu? Makro kan? Fatwa kebangsaan tentang merokok, haram. Faktua kebangsaan Malaysia dalam Jawi beribu-ibuannya Haram, tapi dia beritahu lah Buat itu, kita klaim ini dia akan beritahu lah Dia ada juga ulama pun pun dapat bahawa teruk. Dan mereka link dengan uh, Mesir pun macam Faktua Ada link dengan Mesir punya macam Faktua Jadi nama-nama pun Mesti Malaysia pun bukan Jika ada yang ingat, kerajaan tak ada pakai Jangan dia, dia dah berani bagi Hukum-hukum haram itu maknanya kita tak main-main lah dengan hukum, memang betul haram tu Sebesar itu orang-orang kata haram Kalau macamnya kerjaan dia nak Macam ber, Berlonggur-longgur sikit dalam hukum dia Ada yang kata, ah makro Tak ada, patua kepadanya lah, nak haram Tapi siapa ni? Pelan-pelan lah hmm. Kalau nak ada orang-orang kata makro, maknanya kalau makro dia dihari, kan Jadi dia mendekati haram dia lah Dia boleh klik apa lah, siapa nak patua-patua terkini, terbaru, pergi dekat Aku jauh ini Jabatan agama islam bayang kan Masuk bagian fatwa, check. Ada yang batuah yang dah ada, ataupun tak ada dengan Jangan ada yang takut Ataupun pergi sini, lepas Islam tu kan Panjat hingga 10 tu, Mada 10, bangunan belakang, siapa mesti Tanya, saya nak hukum, kong ni, jangan. mana Saya pun tengah pelai, Taulia ni Minta, mungkin minta, ini, Kumpulan -kumpulan Nampak, saya akan minta dia orang apa Kumpulan-kumpulan batuah terkini Saya pun bangun tak nak hitap, kita, nak hitap dah lupa sebab tentu banyak hantis sebahaya yang masuk fiqhi kata macam ni, yang bawang jadi kata macam ni. Atau tahu nak pilih. Sebab dia pun bukan berdasarkan mazhab. Dia orang mereka jalan-jalan mazhab Syafi'i, juke mana nak pergi nak ikut boleh. Mana pasal? Eh pun tenanglah dia orang. Contemporary. Buang dia jadi jadi jadi, jadi musta'min mazhab jalah insya-Allah. Ya, boleh. Soan okay. Dek, okey. oke okay. utama aku saya tak jawab ke dalam dalam dalam 10 itu kalau saya tak jawab mari masalah kontemporari itu pada saya sini tak tu nak pilih fatwa none. Akhirnya tu fatwa ni sendiri tau antara hukum dengan fatwa ni. Hukum yang muktamad dalam mazhab Syafi'i saya akan rujuk pada yang paling rajin paling kita-kita yang mentaballah kita-kita yang, kita -kita yang terdidik. Saya takkan bagi fatwa. Fatwa ni lain, fatwa ni dia akan Dengan semua pendapat ulama. Jadi tengok keadaan hari ni kita bagi sebut fatwa. Contohnya satu orang ni dia bagi pejabat mufti, dia minta fatwa Dia kata, saya permufti, saya nak Saya masalah sini ni, sekian, sekian, sekian, sekian Saya macam ni, macam ni, bagi fatwa kepada saya Mungkin mufti tu bagi fatwa hanya untuk dia seorang saja Dia tak boleh bagi fatwa tu Mesti itu kata, aku boleh buat macam ni, Ya ni Dia pun sebarkan fatwa tu bagi kepada kawan dia ke Tak boleh Ada fatwa tu perseorangan, ada fatwa untuk satu kumpulan Ataupun ada fatwa untuk satu negeri Lepas kita ada majlis fatwa negeri Kita ada majlis fatwa, fatwa pepasan Jadi tak semua Macamnya Yusuf Qadhori buat patua untuk Mesir, kita mungkin tak ada pakai. Mungkin hanya itu sesuai untuk Mesir. Yusuf Qadhori, dia banyak buat patua untuk orang-orang Islam yang hidup di negara-negara kafir. Macam Perancis, Amerika, Inggerlian dan sikit. Mereka orang minoriti, Jadi dia nak mengamalkan tu agak usah sikit. Jadi Yusuf Qadhori, dia nak bagi patua-patua yang memudahkan mereka. Lepas tu, orang pun suka patua tu, dia pun nak apply dekat, dekat negara negara Islam. Haa, dia pun Fatwa tak boleh nak, nak main, ikut, ikut mainan Buku-buku Fatwa tu begini Beli, ambil, kita boleh Dalam Fatwa Dalam kitab Fatwa Mufti Ali Jumah, Masih tu, dia kata ni Puan pakai nekab, tak wajib Boleh buka Buka dengan tapak tangan, tak wajib Bagailah ada halil pun tu Tapi kita dalam hati yang bi, Dalam hati yang utama perempuan Kita kena tutup semua, muka semua tutup Itu, itu Fatwa yang boleh wajib dalam hati Maza'at Hanafi, buka lah Mungkin-mungkin, okay, mufti mungkin, Ali di Juma'ah Dia dipilih. kau daripada Maza'at Hanafi Itu Fatwa Bukan hukum dalam badan syari'i Siapa tanya saya, Nabi Sibura kat mana pun Saya akan jawab hukum yang tamat dalam badan syari'i Fati'ah dia dari saya, saya tak ikut Apa ni, khusus mufti tak ikut Kalau saya pergi nanti, sya'Allah lah Mungkin saya pergi fatwa pun Dia ada kursus, dia 2 tahun Kat mana saya, <coughs> dua orang ambil mufti nak ambil ista 2 tahun Apabila boleh jadi mufti lah Dia pergi fatwa Syarat eh, dia, apa? nanti dia, dia bagilah ijazah untuk bagi fatwa. Itu pun nanti kena ada, panjang. kita dah kena desistir dengan majlis fatwa Malaysia. Type. Yang senang bagi fatwa. ni. Okey, faham eh? Antara hukum dan fatwa ni. main ambil-ambil. Eh? Yang nak ikut Mazak Syafi'i, panggil saya lah. Kalau nak cari patwa, panggil mesti eh. lah. paham faham begitu eh? Perut? Tak, tak, tak. Tak, tak. Ada lagi isaaran? Faham ya eh? muslimat, muslimin? Semua faham ya? Eh? Okey, faham semua ya? Eh? Tak ada yang pening orang, -orang pula eh? Okey, semua jelas? Sebab ni saya memang anggap orang-orang memang nak berpegang gunung bazat syafiq yang betul lah Ataupun konten berlari tu, tu lah kan eh? Jadi dah mustahil Bismillahirrahmanirrahim. di atas kali tu dia bagi nama pengarang kita tu lah. Dr. Mustafa Al-Khin, orang Syria. Dr. Mustafa Al-Bur, tiga pengarang. Dan Ali ash al Al-Fiqhu al-Manhaji ala mazhab al-Imam al-Syafi'ani. Kitab-kitab kitab fiqah mazhab syafi'i. Kirib satu ni mengurangkan bab bersuci dan semayang. Jadi kalau kita fikir ni memang standard lah, mana-mana pun akan dimulai dengan kitab bersuci dengan semayang. Jadi... Lepas tu, yang lepas tu dia buat kandungan-kandungan dia, saya baca kot. Baca sendirilah kandungan. Baca kandungan tu, jangan saya kata, saya tak payah baca, kurang, kurang balik rumah baca Tengok lu apa susunan-susunan biasanya yang disusun dalam kitab pekat. Nak tahu kan? Eh, senang bila orang tanya hukum, misalnya member tanya, apa hukum, -hukum nak belajar kan? Eh? Apa dia orang? Baiklah pengajian ke 2 3, tu? Saya nak tanya kau, apa hukum ni? Jadi kita pun pun menggabut. Nak cari. Dia nak cari bila dia tanya bab solat ke? Ha, dia tahu lah. Biasanya bab solat, bab awal. Bab taharah ke bersuci. Kalau dia tanya bab-bab macam nikah, ke? Ha, kita pun tahu bab jidik mana, bab mana. Senang. Tak buah masa. Dia nak cari bab dia kan? Macam nak jumpa macam ya, kan? Tak tahu. Dia cari kitab dengan bab pun tak jumpa lagi belum saya hukum lagi kan. Kena yang 22 jilid tu. Mana nak cari buku sains kan? Membawa-bawa bawa buah panggil ni kita Asalnya kita ada Arab ni, kita ada 3 jilid kan. Ini kita Arab. 3 jilid. Al-Syaqqu al-Manhaj ini. Darul Kalam Siri Ali cetakan. Ini kita Arab jelah. Yang terjemah Melayu akan jadi 8 jilid. Tak Arab dek, lihat, ya. seratus setengah tu. kita de majalulung mahal kita serialnya memang mahal. Dia. Ini jilid pertama. Okey. kandungan, maklum Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Mungkin salah satu, eh. Talaki ni, kita ni kulit ke kulit Lepas saya baca semua Ada dua jenis Talaki, satu khatam Satu tabarub Yang khatam ni, mana Dia boleh kulit ke kulit, dia baca habis semua Lagi satu tabarub Tabarub ni, dia Bab-bab pilihan, mungkin dia akan bahas Bab ni, bab tu, silap-silap je kan? Tapi dia punya penjelasan akan Membuatkan orang tu apabila dia dah habis tabarok tu Dia akan ada kemampuan untuk memahami babak lain dengan sendirinya Itu satu style Setengah-setengah pondok tu dia jenis tabarok Dia tak khatam kitab kadang nak khatam kitab pun nama? Saya kat boroh tu kat Indonesia saya belajar kitab tafsir Jalan lain Ustaz saya kata dia khatam kitab tu 16 tahun Satu je je 16 tahun Saya pergi Afrika Africa khatam tahun. Saya beritahu kepada mereka, kita jadi jadikan itu setahun. Dia dekat Temurun, 16 tahun. Dia kata. Sebab itu, sistem baru. Dia akan jelaskan satu ayat dia satu jam, setengah jam. Memang faham betul lah ayat Al-Quran macam itu. Macam Fika pun, dia akan jelaskan betul-betul bab tu sampai dah bila dah banyak-banyak jalan -banyak. mana. Dengan sendiri murid tu dia faham macam mana nak memahami kitab Maka dia baca sendiri lepas tu dia faham Sebab belum tentu orang tu kalau dia ada kitab, dia baca saja dia faham, belum tentu tafsikah kita tahu ni kau buka kau baca belum tentu faham. Kemene pula salah faham oh, itu betul. lagi lagilah. Ya. Contohnya ada satu ulama dulu cerita dia kata dia baca satu satu kitab punlah, kitab hadis. Kitab nama cetakan guna titik hilang, titik tambah, dawah tumpah-tumpah, meliti-titik ingat tu titik kan. Jadi sudah baca cerita hadis, Hayatul Sauda, Syifat Mungkul Lidah. Sauda, Ular Hitam. Padahal, Ba itu bukan iya. Dia mengenai dakwat itu tertumpa ke mucik atau apa. Jadi dua titik, Hayatul Sauda, Ular Hitam. Ular Hitam, penawar bagi segala penyakit. Dia tangkap pula makan. Mampus. Mati. Asal dia hadis itu, Habbatul Sauda, Ba itu kan. Jadi sudah. Haa. Habbatu Sauda syifaun lil qulub. Habbatu Sauda jinatan ta'un penawar bagi segala penyakit. Dia sudah baca Hayatu Sauda. Tak ada guru baca sini. Kalau ada guru, kalau ada guru kau banyak. Ya, ustaz nak ni betul ada gula hitam apa ni penawar bagi segala penyakit. Mana? Itu saya baca Hayatu Sauda. Hayatu ini hulahlah dalam masyarakat. Oh, terus kalau tu, tu, tu salah tu ada cetakan ada ink atau dakwat, ataupun tersilap kan. Hadis dia Habbatu Sauda. Okey. Jangan nak pandai-pandai pergi -pandai sini, tanya Ustaz Kita berguru, kena ada guru, kena ada kitab Allah hantar Nabi, ada kitab Tidak ada Nabi yang bagi ajaran, tak ada kitab Nabi yang tak diberi kitab, akan pakai kitab Nabi yang sebelumnya Dan kalau kitab yang baru turun, jangan akan masuk kitab yang sebelumnya Tak ada Allah hantar kitab melayang dengan langit, tanpa Nabi, tak ada Ataupun Allah hantar Nabi, tak buat, tak ajar kitab, tak ada Demi mesti ada kitab, ada Nabi Nah, sekarang ni, ada kitab, ada guru lah. Belajar kitab tanpa guru, belajar dengan syaitan. Syaitan akan jadi guru ni. Itu oleh hariatul sawdaq. Titik tu, titik je. Titik, hariatul tu ni. Ataupun belajar dengan guru tanpa kitab, belajar dengan sesat lah. Nah, dia akan reka sini sini kan. Ya. Tak ada kitab, cukup sukat dia lah. Contohnya tu lah, internet kan. Tak tahu dia tu, nak kata dia tu guru, nak kata dia tu kitab pun, dua-dua tak <laughs> yang rujuk sana rujuk kitab dan ulama ini pun orang macam sini pun setelah 12 ada jazatlah dengan dan betul-betul kalau -betul fahamlah kalau tak, tak faham dia confuse datanglah bawa jumpa lama-lama -lama ke ustaz-ustaz yang terdekat tapi dia datang pada kepada saya insyaallah saya boleh bantu faham eh tak tahu ni saya tolong insyaallah saya dah benarkan jadi abang-abang opsan saya sampaikan dia Apa yang saya sampaikan tu, Kalau dia absorb dalam dalam, dalam, dalam hati dia Insya Allah lah Ini main-main yang minta ni Ini nak jadi lama kan Maksudnya nak menyambung jelah Sisi ilmu mazhab syafi jelah Eh? Datang saja saja kan datang saja-saja kan? Bugi kan? Maksudnya besok dia panggil ambil alih Tak ada masalah Saya sibuk ada, ada hal Tolong sama ambil alih Boleh Tak ada masalah Boleh Okey okey? Ya. Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan Sekalian alam Yang telah berfirman dalam kitabnya Yang nyata Falaulah Nafara min kulli firqatin Minhum qaifatun ta Liya tafaqahu fi din Ini surah Ataubah apa <tuh> dia, Maka hendaklah keluar Dari tiap-tiap golongan antara mereka Beberapa orang untuk mendalami ilmu agama Jadi kau ni semua wakil kepada kau orang punya tempat ni semua orang lah yang akan balik, akan buka kelas di tempat orang masing-masing Kita -masing. tak perlu khatam kan, habis satu buah, kita boleh buka lah dengan syarat kutuh faham lah Habis satu buah macam-macamnya, kita belajar buat duduk macam-macamnya ha, So, kita buka lah, masing-masing, kat tempat masing-masing, belajar baru duduk Jadi, orang tanya apa orang lain, ok, nanti kita boleh belajar lagi <laughs> Nak tunggu khatam setahun, tak perlu nak buka kita. Setelah so, ni yang kita dapat je kita sampai kan? Tak sepuluh nak ni tunggu sampai kata tak ni nak, kan? Sampaikan dengan jujur dan ikhlas setakat yang mampu. Jangan belagak je lemah besar pula kan? Hmm, aku sekarang tak bakti kan? So, orang tanya sikit kan? Ini, ini tak jawab, malu ni. Membantai kan? Aku suka dia. Ha, ada orang macam tu. tak habis? Sebab orang tanya, kau pergi mana bertahun-tahun? Aku belajar pondok. Pada tak habis pun. Belajar main-main macam-macam kan? Lepas orang tanya, oh ni ustaz dapat balik ni? dia pun mohon tadi soalan dia belajar pondok ustaz lah lagi dia pun nak mengelabah kan mak tak jawab kan orang kata apa ni kau belajar contoh-contoh molek tak akan kau tak belajar kau main tu aduh dia pun bantai ikut sekali dia pergi foto tu foto ni mana mana oh ni aku boleh oh ini mudah oh, je dia pun bantai buruk kan bahaya Jadi, yang penting apa yang kita belajar itu kita fokus faham betul-betul dan boleh disampaikan mungkin kepada keluarga ke, kan tak perlulah buat angka tu nak keluarga pun nak kira abang tadi belajar ni ni ni, ni. nak nak cerita sikit nak, nak sampaikan kepada orang, orang kumpul anak anak isteri semua kan insyaallah ataupun yang investigi ke belajar-belajar geng-geng -belajar. kaum-kaum yang tak dapat datang tu kan? yang akan sampai dengan kat orang okey ya eh? boleh ya eh? jadi kena faham betul selawat <coughs> dan salam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul yang bersifat amanah ketua golongan masyhur lagi mempunyai keberkatan yang telah menjelaskan dalam sabdanya <tuh> man yuridillahu bihi khaira -keh yafat ya. kehu Dia mestinya ya faatih hu fitin bukan ya fakih hu Ada dua khas katanya ya faatih hu fitin Tambah sini roh Fakihah yufakihu di dalam musorak asal asal definnya apa ni fihad ya? Fakihah yufakihu memahamkan fakihah teman-teman ini memahamkan ke al madi pas ten yufakihu ke al doreh di jadi kat sini sepatutnya yufakihu memahamkan who lagi satu tu who dia who tu domer katakan diri dalam musorak ni who tu dia Karena you fakihu fitin, Allah memahamkan dia fitin dalam agama. Man siapa yuridi yuritu ingin Allah bihi dengan dia dengan man khairan kebaikan you Allah akan memahamkan dia fitin dalam agama. Maksudnya, sesiapa yang dikenaki oleh Allah akan kebaikan Allah akan menjadikannya orang yang faham ataupun fakih dalam berusaha agama. Pukaha, Fakir Itu istilah-istilah Dalam dalam, dalam, dalam fiqah Fiqah tu asal tu lah Fakaha Dia nanti lihat yang faqaha lain Atau faqaha ada tasdir lain mana dia Macam ni lah, makan, memakan, dimakan Memakankan permakanan Imbuhan-imbuhan dalam tatabahasa Melayu kan Dah syarat lagi bening Waktu belajar Nahu Sura Siapa nak belajar boleh, insyaAllah Buka ha? syarat ha? lagi Ha yang ha bulat tu. Bukan ha pedas eh, ha bulat. Ha bulat tu dia ha makanlah. Kecik tu. Ha yang bulat tu. Dalam bahasa Melayu ni dia ada macam mana? ha ha besar, ha kecil. Istilah-istilah Melayu tu saya pun tak tak, tak familier sangat ni. Ha, ha bulat lah sebenarnya tu. Yang bulat-bulat bukan ha yang macam jim tak ada titik tu. Jim mata buta. Itu Ha. Ha yang tu dipanggil panggil, dia keluar dia dekat ni, dekat, al dia Al-Haq. Al Ataupun Wastul Haq. Kalau saya minta ha. tempat makhraj huruf dia keluar dekat Wastul Haq. Itu Ha yang pedat tu. Kalau Ha yang ni, dia keluar dekat di atas tu. Dia panggil Aqsal Haq. Angkal Rengkong. Itu minta jujit lah. Saya kena baca, insya Allah boleh. Semua ada kaitan ni. Semua ilmu tu berkaitan dengan semua lain. Jadi, bila-bila tu matahasa dengan ajar semua ilmu. Tapi, kita, dia nampak ada macam tak betul, dia akan berkaitan lah. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan faham dia beragama. agama. Contoh macam korang ni, Allah memang Allah, Allah nakkan kebaikan lah dengan korang ni, maka Allah gerakkan lah. Korang tu datanglah agama. Contoh lagi orang. Selawat dan salam juga ke atas keluarganya yang suci Bersih dan para sahabatnya yang telah berperanan menyebarkan agama ini Dengan memulakan hujah serta dalai yang terang dan nyata Tersungguhnya sebabnya perkara yang menyebutkan Malaysia Ialah usahanya dalam mengetahui hukum-hukum berkenaan dengan halal dan haram Sebaik-baik perkara yang menyebabkan manusia ialah usahanya untuk mengetahui hukum-hukum berkenaan dengan halal dan haram. Belajar ilmu maksudnya itu sebabnya itu. Di mana awal dalam setiap muka ini dia kata, ahadulul ibadah, sibuk ilmu dia kan. Setiap kali muka iman kita imam ini, dia kata ibadah paling apa dah diri dengan ilmu. Mana wuih, dan tapi kita kata, tak ada dakwah paling penting. <laughs> Orang tarikat kita zikir pun Semua. Politik kita kena kita kena politik juga. Semua yang rancang kita dia perlukan. Semua betul sebenarnya. Ikut ketentuan zaman, waktu. Ada waktu, ada waktu itu tak apa penting. Ada waktu itu hukum penting. Ada waktu itu kerja ilmu penting. Ada waktu itu zikir. Penting. Dia dia buat ber... tempat waktu dan tempat keadaan. Semua penting. Tapi yang tak penting. Agama ni semua penting. Jadi sebagai imanawwi, dia kan sebagai bangustayan. Jadi bagi dia dia yang nak menentukan hukum. Jadi bagi dia yang paling awal, tu lah hendak bagi dia yang ilmu lah. mengetahui amalan-amalan yang sah dan rosak atau pembatal. Ilmu yang memainkan peranan untuk menjelaskan perkara tersebut ialah ilmu fikah. Jadi fikah tu lah halal, haram, sunat, makruh, mubah. Ketua Mubah nanti jadi percangcaan tu nanti ada istilah lagi. Saya akan datang. Ramai di kalangan ulama kita yang terdahulu telah mengarang kitab kitab dalam bidang ini dengan jumlah yang tidak terhitung banyaknya. Sebagai data tu tidak dapat menghitam Baik, baik, baik. Tidak diragukan lagi bahawa setiap pengarang mendapati bahawa di sana ada kekurangan-kekurangan dari segi penjelasan terhadap hukum hakam yang mana. Ha. Wow. Yang agama yang uh, yang agama menuntutnya supaya menutup ataupun menyempurnakan kekurangan tersebut dan terdapat juga beberapa keperluan yang semestinya di boleh gemblenglah. Siapa boleh tolong gembleng apa gembleng? Ha? Di usaha kan? Ha, di usaha saya pun tak tahu. Satu kan? Digembelingkan maknanya Disatukan, ada yang kata disatukan, ada yang kata di Cakap tu tak apa, tak berah Bersama-sama, bersama-sama lah Men... Digembelingkan segala usaha bagi menunaikan keperluan tersebut Bahasa oh, Melayu, digembeling Bahasa Melayu oleh itu mana yang tadi maksud dia kat situ kenapa perlu banyak kitab kenapa banyak sangat kitab Ustaz satu dua tiga cikgu lah. banyaklah banyak, apa, apa pening orang nak macam nak pilih maknanya dia betul juga kan? namanya ada kitab ni mungkin kurang kat sini ada mungkin kita ni penjelasan dia tak berapa um, mendalam Ada kitab ni mungkin bab-bab ni dia tak berapa um, apa bae ya? itulah baik kita yang banyak saling melengkapi antara satu sama lain. Faham? Yang kurang tu saja je kita ni kalau tak ada kita ni je, kita ni. Tapi kita nak yang sekadar nak nak tahu dunia ni a je, buka mata, kalau nak tahu syarah dia, buka syarah, kalau nak tahu lagi pendapat orang lain, buka lagi hasyiah dia. Faham eh? Sebab tu jadi kita banyak. Oleh itu, kita dapati di kalangan mereka ada yang melihat keperluan tersebut perlu dijelaskan dengan panjang lebar dan ada dan yang melihat ia perlu dijelaskan dalam bentuk yang ringkas Panjang lebar tu syarah asyih lah Kalau yang ringkas tu matan Serta ada yang menjelaskan dalam bentuk syair dan prosa, Macam matan subat tu dia buat dalam bentuk baik-baik syair Di kalangan mereka ada yang membahaskan masalah-masalah pokok Dan hukum-hukum furuk yang berkaitan dengannya Dan ada yang dan ada juga yang hanya membahaskan masalah-masalah pokok tanpa mendedahkan perkara-perkara furok. Pecahan-pecahan masalah atau perkara-perkara cabang. Ingatlah, ada usul, ada furok. Ada usul, ada furok. Usul ni, asas dia lah, asal dia. Furok ni cabang, <coughs> macam pokok lah. Pokok tu dia, dia punya akar dengan batang tu dia punya usul dia lah kalau waranti ranting yang bercabang tu cabang, cabang ah furuh furuh ataupun cabang okey rukun contoh eh rukun wuduk ada 6 itu dia punya asas asas dia jadi cabang dia okey contoh yang pertama niat kan bila nak niat itu furuh ah furuh tu akan membahaskan bila nak niat memang rukun niat tu rukun dulu bila nak niat waktu bersentang ke kan? waktu bila waktu muka atau bila, waktu bila? Dan niat itu apa yang perlu diniatkan? Dalam lafaz-lafaz niat itu, apa yang perlu ditentukan dalam niat? Macam mana nak niat? Lafaz niat macam mana? Itu furuh. Lah. Asal dia, rupa ruduk ada enam. Namun niat. waktu oh, basuh muka, berarti basuh luk. Lah. Itu furuh. Lah. Itu, datanglah furuh. Sunat-sunat dalam ruduk. Ataupun sunat-sunat ketika basuh muka. Sunat-sunat ketika bersebagian. Lah. Itu furuh lah. Cabang daripada usul. Itu sebagainya penyesalan. Ada juga nanti usul-usul macam usul-usul fiqh ada usul yang kaidah kuliah, kaidah umum. Depada kaidah kuliah kaidah umum tu keluar macam-macam furuh. Yang ini pening sikit, ini kat usul tak tu. Bukan usul agama. Semua nak kita ni biasa ada yang itulah, ada yang cuma bagi yang asas, ada yang buat furuh. Maknanya furuh ni Cabang-cabang ataupun pembahasan-pembahasan yang ekstralah Lebih detail daripada Benda tu Faham saya. Eh? Semuanya bertujuan memenuhi ruang-ruang kosong yang mesti dipenuhi Dan juga kekosongan di perpustakaan-perpustakaan Islam -perpustakaan hmm. Nak penuhkan perpustakaan apa apanya? <tuh>, saya suruh itu untuk memenuhi ilmu-ilmu di dada yang masih kosong Biasa saya kot perpustakaan dulu. Itu lah aka pertama dia kan. Lepas tu dia datang, dia datang letak perpustakaan, pun datang baca dapat ilmu. Betul. Satu banyak ilmu eksistannya. Lawanlah. Mudah-mudahan Allah meredai apa yang telah dilakukan dan mencatatkan amalan-amalan tersebut sebagai sedekah jariah. Serta ilmu yang bermanfaat. Pahalanya tidak akan putus-putus sehingga ada kiamat Haa, ni lah dia Orang kalau nak pahala, sekarang lah kitab Besok kalau kitab tu berkat ataupun diterima oleh Allah Akan dipakai oleh cucu cicit yang seterusnya, pahala korang dapat tak? Selagi kita tu dipakai Pahala dapat Jadi ulama yang na'i ma'nawawi, tak tahu lah pahala dia punya mananya hadis, hadis lemah hasil hadis ni Tinta Apa da tinta? dakwat Suara so, ulama tu dia punya pahala lebih besar daripada titisan titisan tinta ulama' tu Kami berbahagia daripada ber, titisan darah syuhadat yang mati syahid Syuh. Ada yang akan cakap dengan tu tapi hati saya tak berlaku Tak dia tak ada bukhari muslim dia tak lima, lah Tak ada, tak ada dia tak ada. Hmm. Tak ada, tak ada. Hmm. tapi antara perlebihan ulama' lah hmm. tak ada lah hmm. Dibezakan tu, hmm. ada yang mesti kira Tak habis lagi Jadi maksudnya siapa yang kalang kitab ni Kalau kitab tu dipakai terus hanya dapat pahala Sampai kan masa lagi pakai kitab tu Lagi tu lah dia dapat pahala dia mati. Kami dapati Terdapat keperluan Kepada satu siri atau Salsilah Salsilah Salah silah Salah ceritakan ni standard lah Salah silah ataupun silsilah. Ilmu fiqah yang menjelaskan Tentang masalah-masalah pokok Yang disertai dengan dalil dalil Al-Quran Al-Sunnah ha, Ini keistimewaan buku ni Kebanyakan Buku-buku matan fiqah ni, dia, dia tak bagi dalil Hukum sekian Untuk ada 6 rukun, untuk semayang Ada 13 rukun, dia tak bagi, apa dalil dia Yang yang apa ni Hukum dia, ada perbuatan apa Dalil dia, ada hadis, apa hukum dia ha, Itu dia tak bagi, yang hanya akan bagi Benda tu, kita macam mohon Eman Awawi dia bagi ya itu segala dalil, segala hujab, kian, jemaah semua dia panggil nama tu Tapi apalah belakang buka, belakang jemaah kan Orang biasa mungkin tak dapat buka lah Jadi dia buatlah lah kitab ni, pengarang kitab ni Dia kata dia buat kitab ni yang matan, yang ringkas Tapi disertai dengan dalil-dalil Sebab apa zaman sekarang ni orang banyak lah bunyi lah Apa dalil dia? Apa dalil dia? Bahari ada? Muslim ada? Tak ada? Tak sahai, tak ada pakai Sebab tu lah dia sekarang zaman sekarang ni nampak Dia pun nampak perlunya menjelaskan suatu hukum tu dengan ada dalil padahal nak kan, Quran yang hadis saja sekarang ni. Tak main mazhab-mazhab ni tak main. Quran hadis saja. Ha, jadi kita pun nak tojuk kepada kita belajar fiqh ni tak ber, bukan dia tak bersumburkan Quran dan hadis. Disebabkan kitab-kitab yang dahulu dia tak nyatakan dalil Quran dan hadis tu dalam kitab dia orang. Yang bagi dia punya dia punya inilah setelah dia dah istimbat hukum tu daripada Quran dengan hadis, dia terus beri tahu hukum daripada dia jarang bagitahu lah daripada mana dalil dia ambil Daripada quran ke daripada hadis ke hadis kat mana kitab mana ataupun daripada kias ke ataupun daripada ijma' ulama ke dia tak bagi tahu kita lah, kita yang ringkas kalau bagitahu jadi panjanglah itu e, yang jadi majmuk tu sampai 22 jilid tu masa dia akan dia bagi semua dalil Quran hadis pendapat sahabat pendapat tabi'in pendapat mustahid apa kias, macam mana ijma' semua dia bagi tahu rasmi tajil okey dulu sementara masa sini guru aku yang paling rajin sekian-sekian ok. aku faham eh? jadi pengarang kita ni dia buat kitab ni ringkas tapi disertai dengan dalil sebab biasanya orang kalau buat kitab ringkas dia tak bagi dalil Jadi dia pun buatlah kitab ni antara, supaya kitab ni agak berbeza daripada kitab-kitab yang lain dia buat kitab yang asas disertai dengan dalil Quran dan hadis Jadi nanti adalah kita belajar setiap nanti dekat apa, dekat dekat hukum tu dia akan bagi dalil-dalil senang eh? itulah orang tu tanya apa dalil-dalil tutup lah disamping menjelaskan hikmah-hikmah hukum tersebut. Ha, ini pun ada masuk tasawuf dekat sini. Pasal dia terkesan dengan ilmuuddin ni. Apa hikmah hikmah mari apa wudu basuh muka tiga kali, apa hikmah ada, ha, nanti dia? Ah nanti akan mana hikmah kita beramal dengan hukum tu apa dia, dia akan dia akan juga. Mau lebih-lebih tasawuf Nanti kita detail tentang hikmah ni ilmuuddinlah. Oh memang benar. Lah. Insya-Allah yang mampu difikirkan oleh akal dengan menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami dan memperbanyakkan tajuk yang membincangkan masalah yang berkaitan. Kami meyakini bahawa kami belum sampai ke tahap yang telah dicapai oleh ulama-ulama agung kita yang telah lalu. Ah ha, Ya, hormat ulama kan bukan kata ini, Mansyuri tak betul, ni tak betul, ni sesat di sana ni. Ya, adab kepada ulama yang kalau nak tengok ulama ni dia beradab nampaklah. Kami meyakini bahawa kami belum lagi sampai ke tahap yang tercapai oleh ulama-ulama agung kita yang telah lalu, tetapi kami merasakan bahawa kewajipan ini perlu ditunaikan sekadar termampu dengan memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengharapkan kepada para alim lama yang berkemampuan dan kelayakan agar menyempurnakan apa yang kurang, memperbaiki apa yang tidak betul dan membetulkan apa yang silap. Dia bila diri dia, dia tahu, tahu. Kerana kami tidak mengaku bahawa, tidak sekali-kali mengaku bahawa kami telah mencapai tahap atau matlamat yang sebenar. Walaupun telah menggembeleng segala tenaga dan usaha yang ada. Maknanya, maksud dia, I try my best lah buat gitar ni. Apa yang kurang tu, minta tolong tunjuk ajar. apa cepat dah dulu apa tak? Bagus ni. Dengan okay. itu di sini kami kemukakan bahagian pertama daripada beberapa siri Di bawah tajuk Bersuci dan Sembahyang yang wajib ke atas setiap Muslim mengetahuinya. Kami menamakan salsilah, tidak pakai salsilah tu, kan? mungkin betul tak salsilah, salsilah, salasilah, ataupun siri buku ini dengan Al Fiqhul Manhaji Kitab Fiqah Mazhab Jafim menjadi kewajipan saudara sekalian yang ingin sampai ke tahap yang lebih mulia janganlah semata-mata mencari dan melihat kekurangan yang ada malah hendaklah menunjukkan kepada kami perkara yang boleh menggagalkan matlamat kami tersebut hendaklah menunjukkan kami perkara yang boleh maknanya kalau ada macam ada benda yang kurang tepat, tak betul kat sini, jangan biarkanlah dia kata. Tegur lah. Takut nanti dapat kat online lain, geng tu nanti ha, dia gunakan sebagai tu bahan nak jatuhkan masalah syafi'i dan sebagainya. Jadi, dia sarankan ulama' lah, lah macam ada ulama' tengok. Eh, ini, macam tak betul kan. Selain daripada masalah ni. Tegur lah. Dia akan buat amendment supaya lah, kan, Tak ada pihak yang ketiga ambil kesempatan menggunakan kekurangan tu untuk jadi bahan yang jatuh orang. Yang suka tu, tunggu je mana, selek. Haa, ah, dah jumpa lah. tak betul, baca tak betul. Hmm, tak payahlah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah niat dan amalan kami ini ikhlas semata-mata keranamu. Berilah taufik kepada kami ke arah melakukan perkara-perkara yang engkau suka dan redai. Serta jadikanlah orang-orang Islam. ...boleh mengambil manfaat daripada kerja-kerja kami... ...dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan betul. Amin. Sedang pengarang. Macam mana? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Usulat lima. Takrif. Ilmu fiqah. Takrif ni definisi lah. Definisi ataupun kuraian. Ilmu fekah, sumber dan istilahnya Apa itu ilmu fekah, apa sumbernya ilmu fekah itu Daripada mana datang fekah itu Dan istilah-istilah yang berkenaan dengan ilmu fekah Makna fekah Fekah mempunyai dua makna Pertama dari segi bahasa, kedua dari segi istilah Memang dalam fekah ini dia akan bahas dengan dua Satu dia akan bahas dari segi bahasa Satu dia bahas dari segi istilah dari segi bahasa fiqah bermakna faham. Fiqah lah. Siapa yang tak fiqah sini? Nah, itu yang tu telah begong tapi jarang orang pakai lah kan. Faham tak? Siapa yang tak faham, katakan. Siapa yang tak fiqah, katakan. Temen dengar. Okay, tak fiqah, teman dengar. Maksudnya di situ tapi jarang dipakai lah. Yang biasa dipakai, kita si istilah dulu. Firman Allah Taala Liha la haditha. Maka mengapa orang-orang itu, yang ini golongan munafik lah, jangan kurungan tu. Hampir tidak memahami perbicaraan ataupun pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada mereka. Yafqohun. Kat situ yang di nak tekan dengan tu. Yafqohun. Jadi kata mereka kepada orang tu, eh, Yafqohun tak sama pun, mana dia. Ya qahrun dia responlah. Kalau nak jelaskan panjang tu putu baca dengan baca sorah tu, jadi mushorah. Ya qahrun tu untuk lura. Lura dalam bahasa Inggeris tu ada semujuga banyaklah. Dan sirat dia, dia panggil tu jamak wa'atun. Maknanya mereka. Ya Bahasa Arab ni satu perkataan tu pecah 800, 1000. Satu perkataan. Faqaha yaqahu dia, yahqahu yahqahu yahqahuna macam tu jadi itu dalam masyarakat al-syariah tambah pening yang jadi yang patut fikah bermaksud faham dia nak bagi lah ha ya la yaqadu yahqahun maknanya tak faham gitu firman Allah Taala wala killa tafqahu nah tasbihahum tadi yahqahu ni tafqahu lah sebab sekejap-kejap ia, betul tak, betul, betul. Kalau ya ni ada untuk dia punya domel tersendiri, domel ni apa ni, fahil dia yang tersendiri. Ini pendeklah nak saya bahaskan tapi tinggalkan je lah. Saya cakap tu ada yang makan, memakan, dimakan, pemakanan. Kan ada imbuhan-imbuhan yang berbeza dalam satu perkataan tu. Pasaran ni dia berbeza banyak sebab dia pisar laki lain, perempuan lain. Kita kan kataan, saya makan, dia makan, kau makan, perempuan makan, laki makan, datuk makan, mak makan, semua makan satu kataan. Pasar tak dia kalau saya makan, dah berubah lah. Kalau dia makan, dah berubah lah kataan. Kalau mereka makan, dia dua makan, dia perempuan makan, perempuan ramai makan, perempuan yang depan kita percakap ni makan. Semua jadual lain. Pasar tak. Kata tu jadi tafqohun, yafqohun, macam-macam jadi. Faham eh? ni jangan sedikit pengenalan kepada ilmu Nahu sorof ancing jadi kena jadi ulama ni nak, kena faham ilmu Nahu sorof nahwu sorof ni kalau masuk nahwu sorof tak belajar orang ajar dapat kita apa terjemah bukhari muslim dapat terjemah al-quran dah mana pun istana keluarkan pato uruni arab ni halal ni sesat, ni sesat belajar dulu walakin la tafqahuna tasbihahum tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka jadi yang dia nak tekan ni tas tafqahu itulah maknanya memahami la tafqahu tak memahami sabda ya. rasulullah sallallahu alaihi wasallam innatu lasalatir rajulin wa qasira khutbathi ma innatu min fiqhihi apa tu ada dua ha inna sesungguhnya seorang yang sembahyangnya lama dan khutbahnya pendek adalah petanda kefahamannya. Maknanya orang tu kalau dia khutbah panjang kan. Jangan pergi semayang Jumat, dua rekat dia macam enak apa enak. Ketika pertama, ikat kedua belah Allah. Itu maknanya dia itu tak fakir lah. Khutbah pendek. Tapi kalau dia sembahyang, surah panjang. Itu bawa orang itu Nabi-Nabi yang kata kan. Sesungguhnya orang yang sembahyangnya lama kan. Ini semayang Kan khutbahnya pendek adalah tanda orang tu dia ni fakir. Atau orang tu dia faham-faham lah. Cakap nak banyak-banyak kan. Maksud maya Tapi ini bukan khutbah. Ini kita belajar agama dua jam. Ustaz lah belajar dua jam semayang asal dua minit kan. Itu lain. Itu khutbah. Ini belajar agama. Jadi yang nak ditikkan dengan sini itulah. Min daripada kefahamannya. Itu dari segi bahasa. Dia bagi tiga. Dua dalil Al-Quran, satu dalil hadis. Yang ke, uh, mengikut istilah fiqah, kalimah fiqah punya dua makna. Ha, jadi dah lupakanlah dari segi bahasa dah habiskan dia masuk dari segi istilah. Apa tu kita dari segi istilah? Lepas tu ada dua makna. Dia kata kat sini. Yang pertama, mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan orang-orang mukallaf. Yang diambil daripada dalil-dalil yang nyata dan jelas iaitu al-Quran, as-Sunnah dan pecahan daripada keduanya seperti ijmak dan qiyas. Faham. Faham? Pertama mengetahui hukum-hukum syarak. Mengetahui tahulah hukum-hukum syarak. Apa tu hukum syarak Ustaz? Siapa tak tahu apa tu hukum syarak? Faham apa hukum syarak? Eh? Kita dia sejak pakatan mau faham tu. Syarak apa tu syarak? syarak ni kalau syara'ah yang disyari'atkan syariat noh syariat noh ha? faham eh ha? ada yang tak tahu apa tu syariat jadi mengetahui hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan ha kalau fiqh ni dia punya fokus dia dekat apa perbuatan dan perkataan hati tak main hati yang mana ilmu apa hati. pasal dengan tauhidlah hati ini fika berkaitan dengan perbuatan dan perkataan. Tapi ustaz tu kalau niat tu kan hati ustaz tu kan fika juga. Macam mana? Alamai. Majority lah maksudnya. Faham kan? Eh? Kalau ada juga mungkin satu dua dalam fika ni membahas bab hati macam niat misalnya kan? Ha itu termasuklah tu. Dia tak banyak. Dia mau mau more fokus dekat perbuatan dan perkataan lah. Kata ini maksudnya baca macam ucapan ucapan macam bacaan patihah bacaan semayang yang wajib yang tak wajib yang sunat, ataupun lafaz-lafaz akad nikah jam kabul cerana nikah itu, kan? Atau penjual beli saya beli saya jual atau aku nikahkan nikah dan sebagainya itu kata orang-orang yang mukallaf. Faham mukallaf? Mukallaf ni adalah orang yang dibebani hukum. Ada tiga syarat mukallaf Iaitu Islam, baligh dan berakal. Mukallaf ni orang yang dibebani oleh hukum syarak. Dipanggil mukallaf. Orang yang dibebani oleh hukum syarak. Syarat mukallaf ni tiga. Yang pertama dia Islam, yang kedua dia baligh, yang ketiga dia berakal. Kalau dia bukan maknanya bermakna kalau dia bukan orang Islam, dia kafir, berarti dia tidak ditaklifkan ataupun dia bukan mukallaf ataupun dia tidak dibebankan oleh hukum. Maknanya orang kafir itu tak wajib semayang Sebab kafir Ada juga pembahasan kata kena, terkena. Ada juga separuh ulama' Mengatakan orang kafir pun Terkena juga taklif Sebab tu dalam Quran dibahas bahas Allah tanya kepada orang Malaikat tanya kepada orang kafir kenapa ke? Sebab dia tak semayang Bagaimana orang, orang kafir pun sebenarnya Dia dituntut untuk semayang Ulama' ni pun jawab Bukan macam tu, maksud dia dia dituntut semayang tak mana, dia dituntut untuk semayang bermalik kena masuk islam dulu, lepas tu kan semayang <tuh> Faham kan? Pak Nanti kan, saya kata yang mukallam islam, yang bukan islam tak mukallam Lepas tu dia bahas ustaz, saya dengar ada ustaz terkata orang kafir pun mukallam juga Saya jelaskannya siang lah Sebuah ulamak kata memang orang kafir pun terkena terbal juga Perintah semayang pun diwajibkan juga kepada orang kafir dalam Quran tu ada dalil di Yang malaikat tanya lah, kenapa engkau masuk neraka? Sebab aku tak semayang Tapi memanglah tak semayang Kenapa dia dibebankan dengan semayang? Bagi ulama' kata sebenarnya dia dibebankan Supaya dia tidaklah masuk Islam, betul dengan semayang Maksudnya dia, dia indirect, faham eh? Jadi mukallam tu, yang pertama Islam, yang kedua balik yang Mana yang belum balik, belum mukallam lah, belum, belum dibebankan hukum yang belum balik tu kalau dia buat amalan, mak bapak dia dapat pahala. Kalau dia buat jahat, mak bapak dia dapat rasa. Betul kak Ustaz, mana dah lele. -le. Kemudian yang ketiga, pada akal. Banyak orang tidak pada akal, orang gila ataupun orang bensan, orang yang tak sedari. Dia tak wajib lah. Tu mukalaf lah, faham mana mukalaf? Tiga syarat mukalaf lah, Islam balik pada akal dia mukallaf. Jadi, pani kalau cukup kata mukallaf, dapat dapat bayangkanlah siapa dia. Yang diambil daripada dalil dari yang nyata dan jelas daripada Al-Quran. Jadi, sumber pertama hukum kita Quran yang kedua as-sunnah iaitu hadis Nabi. Dan pecahan daripada keduanya seperti ijma' dan ijtihad. Jadi dalam mazhab syafi'i, sumber hukum kita empat lah. Yang pertama, Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijmaq. Yang keempat, qiyas. Istihad tu, qiyas lah. Nanti mazhab lain-lain pula ni. Mazhab lain, lain, mazhab maliki misalnya, dia pertama, Quran, hadis. Dah. Dan dia lah, semua pun ambil Quran, hadis. Tapi nanti yang ketiga, jadi lain. Kalau kita mazhab syafi'i, kita utamakan ijmaq. Nanti kalau mazhab maliki, dia utamakan amalan orang Madinah dia lagi hmm. Nanti mazhab Hanafi kalau kau sahabat. Ya, macam macam-macamlah kita Imam Hanafi, um, Imam Ahmad hadis dhaif. Yang ketiga dia punya sumber hukum Yang satu dua ni memang semua sepakat. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang salah. Empat mazhab sepakat. Yang ketiga ni banyak kira. Sebab tu terjadinya khilaf dalam mazhab. Ini kata wajib bersetia, ni kata tak wajib, yang ni kata bersentuhan jeng, tak najis, ini kata najis, ini kata bersentuhan perempuan batal wudhu, ini kita tak kata. Sebab apa? Yang ketiga, yang keempat tu berbeza Dia punya sumber hukum dia Bila sumber hukum dia dah berbeza Takkan sama lah hukum dia Saya nak ni sebab apa Dia orang tu kata Dia kata mazhab ni perlu disatukan Dia kata kenapa nak ada empat mazhab Kita kena kaji empat-empat empat mazhab tu Cari yang mana yang paling sahih Kita ambil, jadikan satu mazhab ni Kenapa nak ada empat Agama kita satu, Tuhan satu Memang ada mazhab Memang adalah golongan-golongan yang tak kena mazhab ni Antaranya apa yang dia buat Dia pilih semua kawan-kawan yang paling rojir dalam 4 mazhab Bagi dia lah pun Lepas tu dia pun Menjadikan satu mazhab Maksudnya, Dia rasa-rasa macam macam hukum memba, Wajib membaca memba, patiah Dalam mazhab Shibi kan kita wajib membencik baca patiah makmum Walaupun solat tu solat zuhur apa ni, Solat yang jari Maghrib isyad subuh Dalam mazhaban Nabi tak wajib Malam makro Ataupun Ataupun Mayam subuh kita kunut kan? Mazhab Hanafi tak kunut. Jadi dia aa, contoh lagi macam wuduk. Imam Syafi'i satu helai rambut dah cukuplah. Mazhab Hanafi seperempat kepala kena basah. Kalau mazhab Maliki tak boleh wajib kena basuh, basuh semua. Jadi kan dia kata kan kenapa nak ada pilih yang paling dalam-dalam dalam semua bahasa tu pilih satu yang paling rajah jadikan satu mazhab. Jadi orang sini sebenarnya dia tak faham. Benda sumber tu ataupun usul fiqah tu dah berbeza Macam mana yang kau nak jadikan benda tu sama? Tak boleh Siapa yang nak mentarcih antara mazhab tu? Apa kaedah yang kau nak pakai untuk mentarcih antara satu mazhab dengan satu mazhab? Sebab mazhab ni sumber-sumber dia yang ketiga keempat tu, sumber hukum dia berbeza Yang ni lepas koran hadis dia akan pilih mazhab syabi yang dipilih ijma' Yang mazhab ni pilih kaum sahabat, yang mazhab maliki pilih amal orang Madinah Berdasarkan tu dia juga hukum jadi mana satu sekarang yang nak pakai kaedah mana yang nak pakai untuk mentarjik antara mazhab Emang tak boleh, tak akan berlaku yang pasal dia punya usul dia dah berbeza Kau tak akan dapat tarjik antara sesama lain Melainkan ada satu usul yang sama, buat berbeza, boleh lah kau tarjik antara mazhab Jadi apa ni satu <coughs> Dia orang punya apa, laungan lawangan yang mengatakan Jadikan mazhab ni satu mazhab dia kan banyak orang tanya dalam, dalam travel tu orang tanya kenapa, kita ada pak mazhab, tak boleh ke, kita amalkan pak mazhab sekaligus, jadikan satu Saya nak amal bab ni nak amal apa, mazhab syafi'i, bab ni nak amal mazhab Hanafi, bab ni nak amal mazhab miliki, nak campur-campurkan mazhab, tak boleh Akan jadi talfik ni, nanti kita bahagian talfik Contohnya, dalam pernikahan misalnya mazhab syafi'i dia kena ada kuali dan saksi tak ada wali ataupun salah satu tak ada, tak boleh. Yang ada, kena ada wali wajib dan kena ada saksi. Dalam mazhab Hanafi, dia tak perlu kepada saksi. Hanya wali ke, perlu saksi dan wali. Antara dua tu lah. Dia hanya saksi je, je kan, tak wali kan. Mazhab Hanafi, tak tahu. <laughs> mazhab Hanafi dia satu je, kalau tak silap saya, jangan lupa lah. Uh, rasanya dia perlu kepada saksi je kot, tak perlu wali. Mazhab Maliki terbalik pula dia perlu pada wali tak perlu pada saksi. Saya minta maaf saya pun tak ingat tapi itulah mana antara tiga mazhab ni Syafi'i ni dia wali kena ada saksi kena ada. Mazhab Hanafi apa Hanafi dan Maliki ni salah satu kena ada. Saya tak sedar saja, Hanafi tu hanya perlu saksi tak perlu saksi ke ataupun mazhab Maliki hanya perlu apa ni saksi tak perlu wali setulah. Jadi dia pun nak kahwin. Jom kita kahwin mana wali-nya? Mana saksinya? Eh, Imam Hanafi kata tak perlu wali. Habis itu saksi? Eh, Imam Malik kata tak perlu saksi. Dia pun tak ada wali, tak ada saksi, dia pun kahwin. Boleh macam tu? Dia nak campurkan mazhab, nak pakai mazhab semua ni? Kita pakai empat mazhab. Senang. Mazhab Nabi susah nak ada wali, kena ada wali. Habis, nak pakai mazhab mana? Dalam bab wali, kita pakai mazhab. Hanafi. dalam bab saksi, kita pakai masyarakat senang. Dia kata tak ada wali, nak pakai apa macam ni. Dia tak ada saksi, pakai. Dia pun kahwin di luar. Boleh? Tu nak main main-main kan namanya. Dalam bab wudhu misalnya, dia ambil wudhu, dia bahas ubat selai. Dia bahas ubat selai. Tu, sekejap lagi dia nak keluar rumah dia, dia cium bini dia dulu. Bye, darling. apa lagi semayang. Cium sekali. tak Sebab masa maliki tak batal. Mazar Shafi'i sentuh pun batal. Isteri pun batal. Sekejap lagi, jalan-jalan on the nampak Anjing kan? Dia pun, Anjing dia sepak ni tu. Eh? Dia ikut masa maliki, Anjing tak najis. Jadi apa jadi dia punya sembahyang pun tak sah. Sebab apa tadi dia basuh dia basuh selai rambut. Waktu dia basuh rambut dia posis sikit kan. Masa Syafi'i dah sah tapi menurut mazhab Maliki tak sah. Hanafi nah, pun tak sah. Contoh dia. Tak lagi bila dia bersentuh perempuan, contoh isteri dia. Masa Syafi'i batal dulu. Tapi dia kata pakai mazhab Maliki tak batal. Pastu dia jemput anjing pula. Dia dia kesentuh anjing. Dia kata tak apa. Mazhab Maliki kata tak batal. Last sekali pun jadi satu mazhab pun solat dia tak tertasa. Cuba ikut pada ni, pada masa syabi tak sah, pada ikut pada rambut tadi, mazhab pun ni tak sah. Jadi akhirnya semua tak sah lah malam ni. Kita tak nak campur-campur mazhab ni. Kecuali kalau ada masalah-masalah macam haji misalnya kan. Kan haji kan tawaf tu kan, kalau kita sentuh perempuan, batal. Mampu lah nak pergi ambil udu tu, berjauh tu. Pada ambil udu, pada datang balik situ pun dah banyak perempuan yang sentuh lah. batal, Batal, batal. Sampai sampai sampai bila, <tuh> tahun depan tak habislah. Oh. Ikut pada syabi Ha, jadi pada waktu tu darurat, kita akan pakai mazhab lain. Tapi sebenarnya kita tak pakai mazhab lain pun. Kita pakai kaul-kaul ulama' dalam syafi'i yang mana kaul tu sama dengan kaul dalam mazhab lain. Misalnya ambil mazhab maliki. Ada juga malam ma apa ni, macam, kan memang Ghazali tadi kan? Dia, dia kaul dari Fatwa ada, sama dengan mazhab lain. lain. Ha, mana kita tak berpindah mazhab sebenarnya. Kerana kita memakai kaul-kaul ulama' ulama' syafi'i yang kaul tu sama dengan masa-masa lain. Jadi waktu haji kita lah, uh, mi, kena, uh, kulit, hmm, kan? tu padahlah pakai gaya mazhab Maliki ni atau mazhab Hanafi punya kena paham tu semua poin boleh tak macam tu. Kan tahu waktu syarat kena ada tu. Faham tak? Eh? Jadi ada ada nak pakai boleh tapi ada ketentuan-tentu lah. Dia tak boleh mengikut suka pakai eh. nak kisah kahwin tadi, senang saja tu. Macam mana lah? Itu sumber-sumber dalil. Maksudnya empat mazhab berbeza. Jadi mazhab syafi' kita empat lah. Kita pakai Quran, lepas hadis, lepas ijma' lepas itu kias, ataupun istihad. Apa itu istihad Ustaz? Siapa tak faham apa itu istihad? Istihad itu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk menggali hukum daripada sumbernya iaitu Quran dan hadis. kita dia istihad. Yang lebih mudah lagi dia kaji Quran dengan hadis untuk keluarkan hukum daripada Quran Hadith. Sebab Quran Hadith dia tak kata. Rukun Uduh tu ada enam. Dia tak kata direct macam tu. Tak ada hadis Rukun Semayang ada tiga belas. Riwayat Bukhari. Tak ada. Faham tak? Yang ada pun. Saldu kamaruhai tumuni usaldi. Semayanglah siapa yang solatlah kamu sebelumnya kamu lihat aku solat. Yang tengok Nabi semayang tu berapa orang? Sahabat. <coughs> yang tengok Nabi semayang tu sahabat tu 124,000 lah. Jumlah sahabat tapi yang tengok tu berapa orang. Yang tengok Nabi semayang waktu Nabi muda, yang tengok Nabi semayang waktu Nabi tua, yang tengok Nabi semayang waktu Nabi sakit, yang tengok Nabi semayang waktu Nabi apa ni sihat, yang tengok Nabi semayang waktu musafir, yang tengok Nabi semayang waktu Nabi ada dekat rumah yang tengok Nabi sembahyang waktu uh, Nabi apa ni yang tengok daripada dekat ada yang tengok daripada jauh jadi yang tengok Nabi sembahyang ni ramai sahabat jadi yang tengok macam tu macam itulah dia riwayatkan aku tengok Nabi sembahyang macam ni macam ni macam ni yang ni pula kata sahabat ni aku tengok Nabi sembahyang macam ni macam ni macam ni macam ni jadi tak boleh banyak tu hadis tu berbeza-beza dah sebab tu lah terjadinya perbezaan mazhab yang memaling ambil hadis ni Imam Syafie pakai hadis yang ni yang memang Hanafi pakai hadis yang ni sebab tu tu lah jadi berbeza mazhab dan semua tu betul, Nabi ini bukan robot, Nabi ini manusia, dia pun ada sifat basyariah, ada sifat manusia dia Kadang dia sakit, kadang dia letih, kadang dia muda, ketika dia tua, lain dia punya solat kan Mana ada orang boleh sembayang macam tu, dia sembayang sebiji macam tu sampai mati, macam tu lah dia sembayang, tak berubah sikit pun dia kan berubah, kadang dia orang akhir, kadang dia tarikh awal, kan Macam-macam keadaan lah, jadi bila sahabat dia tengok Nabi buat macam ni, dia oh, apa tengok Nabi sembayang macam ni, macam ni Dengarlah ayat tu aku tengok ayat macam ni. Betul jadi terjadi ni perbezaan mazhab. Faham eh? Ustaz hmm. paham kenapa terjadinyabeza-beza mazhab? Sumber dia tubeza. Dan Nabi pun dihantar untuk manusia seluruh dunia. Sebab tu Allah dah Allah katakan ni Allah yang dah set guys, manusia semua. Dunia. Lah. Aku antaramuhammad ni untuk manusia seluruh dunia sampai ya kiamat. Jadi ada orang apa ada orang gunung, ada orang bandar, orang kampung, orang utara, orang macam-macam jenis -macam, orang ada. Sebab tu ada orang perempuan, ada orang mu'abak, ada orang laki, ada tua, ada muda, ada yang orang kulit hitam, kulit putih, ada yang hidup di cuaca panas, ada yang duduk di tempat kawasan sejuk. Jadi semua-semua ni berbeza, nak tira Nabi seorang je. Nabi seorang ni, nak jadi contoh pada ada seluruh umat yang macam-macam jenis ni, sebab tu perbuatan Nabi pun berbeza-beza. Supaya mana yang kaum yang duduk di kawasan sekian, yang bangsa macam ni, yang jenis macam, macam ni, dia tengok, wah ini sesuai, ikut diikut Nabi yang setia macam ni, sesuai untuk ni. tu jadi mazab-mazab tu. Ini orang sesuai macam Malaysia kan, sesuai dengan mazab Cepi. Sebab dia apa? Dia sekitar kita semua laut kan. Jadi semua makan-makan laut boleh makan halal. Mazat Hanafi ni, dia hudang tak boleh makan. Makruh tahrim. Dia tak udang? Udang tu dia kata babi-babi laut. Pantang tu tu kalau so, nak jumpa udang. Kalau ajak orang Hanafi makan, belanja di udang. Tu. Dia makan tak makan. Kalau dia puan Hanafi <laughs> dia tak makan udang. Maklul tahril. Dia pun duduk banyak kawasan-kawasan yang gunung-gunung. Kawasan. Jadi dia jauh berlawat. Kalau dekat India tu, yang mana yang duduk kawasan laut tu, banyak syafi. Yang bahasa bekal tu. Dekat pergunungan tu, banyak nafi. Haa, nah, kena lah. Kan, kan, kan, kan. Laut juga jumpa kan. Udang, kita kalau ada syafi, kalau ada udang apa, malam-lamam. Dia tak haram, dia makruh tahrim Maknanya yang mengedekati haram Mufti saya, Syekhullah Hadis yang ajar dekat tempat saya tu Dia tak makan, dia Tapi yang ada orang lain tu dia makan tak? Kan. <laughs> ada juga yang makan Faham eh? Dia ikut keadaan tempat tu, mazhab Dia eh? kata satu je mazhab, mampu semua nak ikut kan eh? Bila ada pilihan tu, dia memudahkan lah Mazhab ni sebenarnya memudahkan Memberi pilihan kepada orang Rasa punya susah mazhab ni tempat tu ni Tempat ni sesuai pakai mazhab ni kita je mazab, nak mazab, nak buat satu juga, dia juga betul. dia peek dia lah. Ha, mana tadi? Contohnya, eh, Ishtihad apa? Ishtihad itu menggali hukum atau mengambil hukum daripada Quran Hadis. Tapi tugas istihad ni bukan tugas kita lah, tugas-tugas mujtahid nampak dia. Jadi istihad ni tugas-tugas mujtahid. Mujtahid tu siapa? Mujtahid tu macam Imam Syafi'i Mahal Maliki itu mujtahid lah. Tugas-tugas dia orang tu yang menggali hukum dari Quran Hadis Kita ni cuma pakai tu wajah hukum, kita bukan mustahil Kita tak boleh nak, nak gali hukum, tak ada ilmu yang cukup Boleh, kena belajar Kena penuhi dulu syarat-syarat dia, baru boleh jadi mustahil Tapi zaman sekarang kita dah tak boleh Hukum pun dah siap lah Tapi boleh kalau nak jadi Cuba lah Ada nanti dalam pembahasan tu dalam musuh peka Syarat-syarat mustahil Contohnya, kita mengetahui bahawa niat ketika berhuduk adalah wajib. Berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW. Innamal a'ma lebih niat. Dalam Al-Quran, kan Allah bagi tahu ayat huduk tu, empat saja yang wajib. Saya ni bukan hafiz quran Jadi bila dalam mengemukakan menge menge menge dalil tu, saya fail sikit lah takut salah baca nanti kan ah ha, siap ha. baca Quran dah tu saya tak hafiz Quran saya baca dulu berjadel ni. Penyakitlah. Biasa sebelum nak belajar kitab belajar bahasa kurs alim ni kena jadi hafiz Quran dulu itu tertib yang betul lah. Jadi, saya syok kat terbang lompat pindah tua ha, hafal tu takut 10 tahun tak hafal. Bila lah nak kitab ni. Ha, macam mana ayat tu tu Aizaakum ha, tum ila solat fagsilu wujuhakum Pasulah muka kamu. Dapat tu? Wa aydiakum ila al-marafiq. Basuh tangan sampai ceku Dapat tu? Dapat tu? tu? Wa masahu bi ruusikum. Sapu kepala. Yang terakhir wa arjulakum ila al Quran bagi tu empat je. Allah bagi dalam Quran wuduk ni empat ya. Semua macam tangan sampai siku, sapu kepala, sapu kaki. Tak bagitau pun niat dengan tertib. Macam mana iman Syafi'i boleh boleh boleh masukkan niat dengan tertib ni jadi rukun wuduk? Mazhab Hanafi mengamuk. Mazhab Syafi'i ni pandai pandai. Dia ya Allah tak kata dalam Quran kan, dia pun kata rukun. Jadi mazhab Hanafi ni rukun wuduk empat. Jadi macam mana Syafi'i jadi enam? Macam Syafi'i ni mesti lain jenis. Dia jadi daripada lain-lain. Ada, tempat, dia ada. Dia kata, innamal a'malu binniyat. Jadi dia kata sesungguhnya amalan segala amalan itu hanya dikira dengan niat. Wuduk ni amal amalnya bukan? Wuduk ni amalan kan? Jadi maknanya umum guys kan innamal a'malu binniyat sesungguhnya sesuatu amal itu sahnya ataupun uh, dikiranya dengan niat. Jadi wuduk pun amal. Jadi nak sah wuduk kena ada niat. <coughs> <coughs> ah. Faham eh? Kata Imam Syafi'i masukkan niat ni dalam Uduh Bukan Uduh saja, Solat dan sebagainya Maka tambahlah satu lagi rukun Uduh Iaitu niat Disebabkan ada hadis mengatakan Innamal A'mal lebih niat Apa yang mazhab Hanafi jawab? Amal A'i kata Innamal A'mal lebih niat tu Maksudnya bukan sah Sesungguhnya kesempurnaan amal itu Bergantung pada niat Kesempurnaan Bukan sahnya. ni sebab dia tak kata pun Dia kata Innamal A'mal Sesungguhnya amal, itu bergantung kepada niat Jadi, Imam Syafi'i punya faham Sesungguhnya sahnya amal, itu bergantung kepada niat Imam Hanafi'i kata, dah Sesungguhnya, sempurnanya amal itu bergantung kepada niat ha, Jadi, dah kat situ dua beza, istihad Jadi, maka jadi, Imam Syafi'i ambil dah jadi Sebab dia kata, sahnya, maka dijadikanlah niat itu sebagai Rukun Uduh, atau apa? Uduh itu pun amal Tapi, Imam, Imam Hanafi'i kata Kesempurnaan saja maknanya sunat Niat bagi dia sunat, tak wajib. Tak dalam hukum-hukum. Tak jadilah faham eh? Macam mana hukum tu jadi perbezaan hukum. Okey ke pening ke? Pemindah dalam sangat? Okey. Nanti jadi beristahid ni. Faham eh? Kenapa beza mazhab? Sebab-sebab tu lah. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa niat pada waktu malam adalah syarat sah puasa berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Man lam Jabiyat Syam, Qabdal Fajrri, Fala Syamalah. Siapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut. Hadis riwayat Imam Al Bayhaqi dan Darul Qutni, beliau menyatakan kesemua riwayat ini adalah syi'at. Adalah kan itu ya? Masuk setelah ni jadi salah satu daripada Imam Mazhab Syafie punya niat syarat puasa kena niat sebelum sebelum masuk subuhlah. Kalau tak niat sah puasa dia. Berdasarkan hadis tersebut, jadi mazhabi pun buat buat hukum dalam mazhab dia. Mazhab kita ni Syafie, hukum ni siapa yang bulan ramadhan wajib niat sebelum subuh. Jadi kalau lepas subuh tu rupanya tak sah. Mendingnya keluar nanti. Imam Malik kata tak lah, payah cukup niat sebulan suku. Dia dah dalil diri sendiri wala. Ini جسمo dia nak citakan pengambilan dalil lah dalam menentukan hukum. Kenapa bahas panjang ni? Kita nak kena habiskan berapa ni? 300. 320 juga. Kalau 10 tahun minggu. Setahun lima bulan minggu hmm. eh. 10 mana 50 minggulah lebih kurang. Kalau 50 minggu bagi 300. 50 bagi 300. 6 muka, mana seminggu 6 muka, setahun habis lah. Insya Allah setahun, target setahun Kita nak cepat lagi Boleh cepat, dia tu ada dua je Cep Nak cepat khatam ke atau nak faham tu tu Kalau nak faham betul saya jelaskan Nambat habis Kalau nak cepat khatam, saya boleh baca Habis Boleh eh Buat pilihan sini lah. Kalau rasa boring, Aduh. Aduh. baca sini lah. Ya. Saya, saya tak lelaki yang lain lah. Saya akan buat dulu. Balance yang terlebih lah. Cuba cepat-cepatkan sigap dan cuba jelaskan juga. Jangan tengah-tengah. Saya duduk muri. Also, lah. Taklah terlalu panjang lebar sangat menjelaskan tu, Dan tak tak juga terlalu baca je tanpa menjelaskan. Tengah -tengah. Yang mana patut dijelaskan, saya jelaskan. Sekiranya ada yang saya baca tapi saya tak jelaskan. Tapi ada keinginan daripada tuan-tuan yang nak dijelaskan perkara tu, angkat tangan terus. Segera? Tak, tak, tak, tiada sekejap. Tuduh apa maknanya dulu? Ha. Saya akan terus baca je. Ok ya? Eh? Muslimin dan muslimat pun bolehlah. Macam mana muslimat? Sama muslimat ni masalah sikit. Kita kena tak faham, kita nak tanya pun tak boleh. Ada cadangan? Ada cadangan? Tanya ni sebenarnya tak faham sebenarnya Sudin nak tanya soalan itu lah tu jadi ni macam mana dah adanya dekat kali ha Syarat, yang kata ni kata buat syarat yang kata tulis miss call miss call, miss call. <laughs> call kena bagi nombor kan cara counter tak lucing tak lucing Macam mana ni? Sebab saya nampak tu ramai tu. Takut diorang tak faham nanti kan. Ustaz tu ternyata ada peluang nak tanya. Dia dah bayar muslimi je. orang <coughs> diorang tak wujud dia buat. Macam mana ni? Letak <coughs> mic satu kat situ. Bukan dah. Eh? Ketulis dulu soalan agak apa-apa pun tulis tanda ke ah macam bab tu tak banyak. ada yang part-part tu yang tak faham lah dengan tu. Betul? Apa tulis. Nanti kan kita bukalah session untuk bertanya yang dalam buku buku pat. Boleh eh tulis eh. Tulis lah tulis dalam kertas ke apa je. Pak cik Aziz dekat yang marah yang datang marah semalam Duduk Duduk sikitlah belakang tu. Okay. Bawa oh, Alia Siapa yang bawa Alia ataupun adik dengan kakak yang ada marah lah, Duduklah belakang dekat-dekat sikit dengan tirai tu Sekejap lagi depan. pass Boleh? Ke semua datang single je ni? Eh? Ada? Ada? Sekejap lagi jari Ada soalan Ni boleh pas kat sama nama? Zaki. Ha, ni Zaki datang dengan sebab adik? Dengan kawan? Jadi boleh passing kawan. <SILENCIO> <SILENCIO> kawan itu. tu kalau apa. Ini yang haram ni. Ah, ni pak kita dan abang kita ni. Apa nama? Abah uh, isteri dia Ah, jadi nama dia Siti. Siti. Siti Zawiyah. Jadi apa-apa hal soalan, passing dekat Siti Zawiyah Sekejap lagi sekarang, Siti Zawiyah boleh pas dekat dia punya, suami dia Bolehlah kita jawab ke? Macam tu lah, yang ni mananya pengumuman ni untuk seterusnya dan seterusnya lah akan datang Sekejap lagi, kalau dia datang, kita cari dah pengganti Haa, nak... ha. ha, ni ni Kumpat <coughs> dah ni Kita jelaskan sikit lah Ikan dia nak buah tu Siapa yang bermalam tanpa berniat untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya pada hari tersebut Al-Bayhaqi ni Imam Bayhaqi lah, dia kurang kelima ulama syafi'i yang dari yang kuat lah Kemudian darutun ni juga, muhadisi-muhadisi zaman-zaman itulah lah Dia ni awal sikit lagi Beliau menyatakan kesemua rawinya adalah siqah Jadi orang tanya apa maksudnya dulu jadi ini dah masuk bak mustalah hadis ni, dibincang detail lagi. Saya bagi sikit lah. Beliau ni mananya Imam Bayaki dengan Imam Dara Putni lah, mengatakan bahawa rawi. Rawi ni adalah orang yang meriwayatkan hadis. Itu dia rawi. Dan orang yang meriwayatkan hadis satu hadis ni bukan seorang. Dia ada rantaian ataupun silsilah dia kan. Daripada Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, daripada Fulan bin Fulan, daripada, daripada Tabi'in, daripada, tabi, daripada sahabat, daripada Nabi, Allah Rasulullah SAW. Jadi rantaian-rantaian semua itu periwayat-periwayat hadis itu dia panggil rawi lah. Mungkin satu hadis tu mungkin ada 10 rawi, mungkin hadis tu ada 9 rawi sebelum sampai kepada Nabi SAW. Jadi dia begitu semua rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini adalah sitah. Nanti ada pula, nanti kadang-kadang jumpa. Semua rawi yang menerimakan hadis ni ada sikau. Kecuali Sipulan bin Sipulan. Dia ni dikatakan oleh Ahmad kurang sikau. Sikau ni apa? Sikau ni jujur. Kurang jujur. Jadi macam mana? Ni mengumpat ni kata orang tak jujur ni mana? Boleh. Ha, dia dah beritahu dah tu kan. Dalam tiga perkara ni boleh kita mendedahkan. Bukan aib lah. Dia ni untuk menentukan kesohaihan satu hadis tu. Jadi karakter seorang rawi itu perlu didedahkanlah kalau dia ni pembohong itu nanti ada bagi al-kazab lah. nanti langsung kita tolaklah hadis dia. Kalau sekadar kurang siko nanti ada macam-macam istilah -macam. kurang siko, tak siko langsung ataupun pembohong ataupun orang yang pemalsu hadis ataupun pelupa nanti ada dia siko tapi bila dah tua dia lupa jadi pelupa dia pun lupa hadis. Nanya, ada juga dia dalam dalam ni. Itu nanti ada pembahasan khusus dalam ilmu mustalah hadis ataupun ilmu rijal. Ini sekadar ada sedikit apa pengenalan lah Biasanya hadis ni dipanggil memakai mentakh apa ni mentakhrij ataupun menilai hadis tu. Takhris hadis sebenarnya mengeluarkan hadis dari mana-mana daripada pembahagi mana, dengan apa ni kemudian rawi-rawi dia kata semuanya siqah. Maknanya boleh dipakai ya. hadis tu. Macam itu situ, faham eh? Itu bab mustalah. Ini. Oh, tidak sampai. Tapi kena lah, eh. jangan baku. Belajar jujur. Tentunya lagi adalah seperti kita mengetahui bahawa sembahyang witr adalah sunat berdasarkan hadis yang menceritakan tentang seorang badui yang bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sembahyang fardu Kemudian dia bertanya lagi, adakah masih ada sembahyang yang diwajibkan ke atasku? Jawab Rasulullah Sallam, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Jadi satu orang ni, Badu ini tanya Nabi kan, selain dia boleh semayang lima waktu ni, ada tak lagi semayang Al-Fadu? Dia kita tak ada. Yang lain semua sunat ni. Lewat Al-Bukhari, dan Muslim. Cuma Dia nak betul kat sini bahawa, mazhab Hanafi, semayang winter ni wajib. Kita mazhab Syafi'i, semayang winter sunat kan? Mazhab Hanafi, semayang winter ni wajib. Wajib. Dan dia ni pula, dia ada fardu dan wajib lain. Semayang lima waktu dia tu fardu. Lepas tu dia ada bawah sikit, wajib. Ha, fardu lain, wajib lain. Kita mazhab syafi'i, fardu, wajib sama. Faham eh? Mazhab syafi'i, fardu, wajib sama. <coughs> mazhab Hanafi, fardu lain, wajib lain. Apa beza dia dalam mazhab Hanafi antara kenapa dia lain? Kenapa kita sama? Kenapa? Boleh nak datang lah. Mazhab Hanafi Kalau fardu Berarti Kalau dia buat, dia dapat pahala Kalau dia tak buat Dia dapat dosa Dan kalau dia ingkar, kafir Itu fardu bagi mazhab Hanafi Kalau buat satu amalan yang fardu tu Dia dibagi Pahala Kalau dia meninggalkan amalan fardu tu Dia berdosa dan kalau dia inkar kepada amalan Fardu itu, dia kafir. Inkar dengan maknanya, tak terima nasi. Kamu kan faham? Inkar dengan lah amalan tu Mana ada semangat Zoh, tak wajib lah. Haa, itu kafir. Inkar. Kalau wajib, bagi Mardu ini, ini Hanafi. Eh. Kalau wajib pula, beza dia kat sini. Kalau buat, dapat pahala, uh, tak buat pun berdosa. Tapi in, kalau inkar, tak kafir. Ha, itu beza dia antara Fardu dan wajib dalam mazhab Hanafi. Sekarang ada pengetahuan tambahan lah. Menunjukkan antara perbezaan mazhab macam Tapi kalau dalam mazhab syafi'i, fardu wajib sama. Buat dapat pahala, tak buat dapat dosa, engkar kafir. Sebab tu kita semayang wita, kita sunat. Tak wajib. Macam satu orang tu, dia engkar semayang wita kan. Haa, ah, buat wita-wita. Ah, Haa, dia tak kafirlah. Tapi kalau dia fardu, dia engkar apa semayang-semayang ni. So, dia tak ada mana dia semayang-semayang. Dia engkar kafir. Kalau dia sekadar dia tak ingkar tapi dia malas nak buat kan? Malas, tak buat. Tinggalkan semayang. Dia rasa lah. Kalau dia ingkar, kafir. Tapi kalau wintil, dia tak buat, tak ada dapat apa-apa. Tapi bukan bagi tak ada apa-apa ni. Jangan buat. Nanti ada pembahasan sendiri nanti apa tu sunat. Nanti ada buksak yang datang. Tak banyak orang sekarang alah sunat je. Buat dapat kepala, tak buat apa-apa. Ha? Kalau ha. tingkatan-tingkatan dia juga. Tempat dia letak tu pun macam kita pada Sunat muakkad tingkatan dia, ada sunat muakkad, ada yang sunat Mu ghairu muakkad, ada yang sunat ain, ada yang sunat kifayah. Macam-macam jenis sunat. Jadi apabila dalil-dalil tu kuat macam contohnya dalam mazhab Syafi'i kan. Dalil-dalil dia kuat. Yang menyuruh amalan Nabi menyuruh membuat satu amalan tu. Dan juga mazhab lain macam Hanafi mewajibkan. Jadi kita jadikan wikita itu sebagai sunat mu'akad. Ada setengah-setengah amalan tu tidak ditekankan oleh Nabi. Pernah dibuat sekali-sekala. Dan mazhab lain pun tak mewajibkan dia. Jadi sunat dia jadi rendah sikit. Dia wajib mu'akad. Ataupun sunat-sunat Ain. Siapa buat amal sunah tu setiap orang buat dia dapat pahala. Dan ada juga sunat kifayah. Senat kifayang ni kalau setiap orang tu buat, dia dapat pahala. Tapi dia kadang-kadang tu tak perlu semua buat. Seorang tu buat, cukup. Yang lain pun dah cukup. Macam kita nak pergi rumah orang, kita lima orang. Nak pergi rumah orang, nak pergi salam. Pergi salam kan senat. Beri salam. Bukan jawatan. Memberi salam tu senat. Tapi takkan lima orang, lima-lima sekali. Lah. Assalamualaikum, lima-lima orang kan. Seorang tu cukup dah okay. wakil. Seorang so, tu je dah, dah buat, dah bagi salam. Cukuplah untuk lima-lima orang tu. Tak perlu lima-lima bilang, Assalamualaikum, ini pula, Assalamualaikum, ini pula, Assalamualaikum, begini Sunat, tak apa-apa Semua kena buat. Ya, Sunat pun ada kifayah, macam Fadu Ain, Fadu Kifayah, Sunat bersama. Sunat Ain, Sunat Kifayah. Jadi tak semua amalan yang menjadi sunat, semua pergi datang, 10 orang, 10 orang pergi salam. Untuk rumah tu, rumah apa-apa, datang 10 kali pergi salam ni. Eh. Tak, kami pergi sekali je, tapi dia sama satu. <laughs> Sebab kami nak dapat pahala sunatlah. lah. Ini sunat kami salam, saya pun nak mana pun takcik saja orang so, yang dapat pahala. Saya pun nak juga pahala sunat, saya pun pahala sunat ni Faham? Ada pun sunat-sunat Ain juga. Bukan sunat kifayah. Ada setengah orang-orang pendapat macam baca bismillah dalam makanan pun sunat kifayah. Setengah pendapat tu. Satu orang dia baca bismillah alhamdulillah, yang ada semua tak boleh bismillah makan. Ada sengah berapa dulu, Bismillah ni sunat kebaik. tapi ada sengah tak ada. Kalau baca Bismillah makan, dia bukan sunat kebaik, ada sunat lain. Setiap orang kena baca bismillah. Nak dapatkan pahala sunat makan baca bismillah dulu, setiap orang kena baca. Tapi nak ketinggalan itu kalau baca naik, baca pelan-pelan. Jadi -pelan. kalau orang tu baca pekuat, semua dah dapat pahala lah. Macam-macam pilau. -macam Jadi macam tingkatan-tingkatan sunat. Kalau dalam salat, dia, dia bagi pula sunat aba'ah, sunat hai'ah macam macam ni dekat sunat. Jadi kepentingan sunat ni kalau dari segi istilah mereka, dia akan mesti kita bahas ni video ni. Ada dua fi sunat. Okeylah. Tunggu kan? Ah eh? okey ha, 24. Okey saya 24 tu ada apa? Fardu, wajib, fardu ain, fardu kifayah, dan rukun, syarat, sunat, harus, haram, makruh, makruh tahrim, makruh tanziih dengan bahasa muka 24 ke atas. Kita bawa sampai kira yang berapa ni? Enam. Insya-Allah akan sampai di situ. zikir-zikir yang berkaitan sampai tajuk. Contohnya lagi ialah kita mengetahui bahawa sembahyang selepas asar adalah makruh berdalilkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan sembahyang selepas selesai sembahyang asar sehingga terbenam matahari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nombor-nombor tu nombor-nombor hadis ni. Lah. 561 tu nombor dalam kitab Hadis Bukhari dia ada begini nombor, nombor, dia check nombor itulah. Saya hadis tu kat mana? Dia tak ke mana? Boleh ditapagi kesinian. Contohnya lagi ialah seperti kita mengetahui bahawa menyapu sebagai kepala ketika berudu adalah wajib berdasarkan firman Allah Taala yang bermaksud dan sapulah kepala kamu. Kesimpulannya, semua hukum-hukum syarak yang kita ketahui di atas yang berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quran dan as-Sunnah dinamakan dengan fikah dari segi istilah. Itulah fikah namanya. Am? Itulah fikah. Hukum Al-Quran Hadis macam mana hukum ni datang ulama ni ha itu semua ilmu fiqh darmi. Kedua hukum-hukum syarak itu sendiri. Oleh itu apabila kita berkata anda mempelajari fiqh, ia bermakna anda mempelajari hukum syarak yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang berdasarkan kepada as-sunnah, al-Quran, as-sunnah, ijma ulama dan ijtihad mereka. Faham? Hukum syarak tu sendiri itu fiqh namanya. Kita sekarang belajar apa? Kita baca apa sekarang ni? Nama lain? Kita baca Hukum syarat. Kita sekarang baca hukum syarat Dan juga kita belajar fiqah Faham ni tu eh? Fiqah dan hukum syarat tu sama mana Makna yang kedua mana yang kedua ialah hukum syarat bersedih Faham eh? Contohnya, hukum-hukum mengambil air semayang Hukum-hukum semayang, hukum-hukum jual beli Hukum-hukum perkahwinan -hukum dan penyusuan Hukum-hukum Perang dan jihad dan lain-lain Kesemua hukum-hukum itu dinamakan dengan fekah dari segi istilah Oleh sebab oleh itu perbezaan antara kedua-dua istilah di atas ialah Istilah pertama digunakan pada mengetahui hukum hakam Dan istilah kedua digunakan pada hukum-hukum syarat itu sendiri Nak mengetahui daripada mana hukum itu pun fekah Dan hukum itu sendiri pun fekah nah, Senang macam itu, faham eh? Okay, insyaAllah Oh, saya kata kita sambung minggu depan, depan insyaAllah Ada soalan? <coughs> Haa, ha, solat serba asa? Sebas lah, nanti dah bawa salat. Tapi nak tahu boleh? Macam mana nak beritahu detail ke? Dia ada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk kita sembahyang. Sembahyang apa? Tapi pembahasan Laibah ni. Tak semua sembahyang, makruh. Tak ada yang wajib. Kalau misalnya sembahyang kodok, misalnya tak makruh, wajib. Dan juga nanti ada semayang, semayang sunat. Semayang sunat ni pula nanti ada tiga jenis. Satu semayang-semayang sunat yang berkaitan dengan waktu. Satu lagi pula semayang sunat yang berkaitan dengan sebab. Dan pecah lagi dua. Sebab yang sebelum, sebab yang selepas. Panjang bahas ni. Jadi semayang-semayang sunat yang bersebab. Apa tu semayang-semayang sunat yang berkaitan dengan waktu? Ha, ya, waktu doha, semayang doha kan? Waktu, tahajud, semayang tahajud waktu waktu sebelum fawliyah ba'diyah itu sunat-sunat yang ada waktu. Waktu tu disenakan semayang ni. Fawliyah, fawliyah, ba'diyah, ba'diyah, duha, duha, isra', apa lagi? Witir, tahajud. Ada waktu dia tersendiri. Kemudian ada semayang sunat yang berkaitan dengan <coughs> berkaitan dengan sebab dan sebab ni ada dua, sebab yang sudah berlaku atau sebab yang belum berlaku. Kalau sebab yang berlaku macam semayang jenazah Benda dah berlaku, jenazah dah ada, ada sebab dah ada, kita pun sembahyang jenazah. Faham? Pastu apa lagi sebab-sebab yang -sebab dah berlaku, masuk masjid. Tak ya masjid? Kita tak masuk masjid sebab tu dah berlaku. kita sebab tu dah berlaku lah. Ada lagi atus main sunat yang sebab belum berlaku. Sembahyang sunat bersebab tapi sebab belum berlaku. Contoh sembahyang hajat. Sembahyang istikharah. Kita perhajan apa nak, nak nak buat sesuatu. Hajat tu tak jadi lagi kan? Bau nak buat ni. Orang nak berajat, lepas tu nak semayang, nak minta ajat, semayang ajat supaya Allah mudahkan untuk kita buat perkara tu. Benda tu belum berlaku, maknanya sebab tu belum berlaku. Ataupun nak kahwin istihkara. Dia belum kahwin lagi, nak pilih antara A dan B. Dia tak kahwin lagi. Mungkin dia semayang istihkara benda yang belum berlaku. Belum berlaku. Jadi dia pun semayang lah istihkara untuk memilih apa yang akan dilakukan. A ke B. Buat tak buat. Istihkara kan. Jadi sunat yang belum berlaku. Jadi semayangnya ada dua. Jadi kalau lepas waktu-waktu yang dimakruhkan tu lepas subuh dan lepas asar tu Kalau semayang tu sunat bersebab, boleh buat Lepas asar dan semayang asar masuk pergi markas sampai kan? Semayang sunat itu masjid boleh? Ataupun semayang main sunat, sunat uduh pun boleh Sebab sebab dah berlaku ataupun jenazah sampai lepas asar boleh Yang tak boleh yang dimakruhkan dimakrohkan semayang, semayang sunat yang sebab dia belum berlaku Tiba-tiba dia kata, ya kena buat solat ajar lah buat lepas asar tak boleh Ha, macam ni tu. Jadi kita akan bahas di detail bab solat ni. Ha. Solat sunat. Mana utamakan solat sunat atau solat Asar? Okey. Okay. Dah ambil wuduk, lepas tu masuk masjid. Nak buat sembang-sembang wuduk ke atau nak buat sembang solat Taif tu masjid. Ada sebahagian amalan-amalan tu boleh disatukan. satukan ataupun di join dicantumkan niatnya. Ha, sampai sudah sampai sampai waktu azan kan ambil wuduk lepas tu masuk masjid tengok waktu jam ini kalau bukan sembili memang warah habis dah kan, kan? tak pernah tinggal solat wuduk solat raka masjid solat qobliyah tak pernah tinggal tapi tengok jam ini 5 minit kalau aku sempat yang tak cukup kan? jadi dia boleh sekali jalan dia buat solat qobliyah Masa tu dia dapat juga solat fardiat di masjid dia dapat juga dia kena niatlah solat tahiyatul wuduk tahiyatul duduk dia dapat, tahiyatul masjid dia dapat, qobliyah zuhur dia dapat. Sekali jalan. Tapi tak semua nanti kita bahas panjang dalam dalam bab solat jeniah ni. Tak semua niat boleh digabung, ada yang boleh digabung, ada yang tak boleh digabung. Sama juga puasa. Cukup. Jadi buat sekali jalan tiga ni kan. Dapatlah segala qobliyah, tahiyatul masjid, tahiyatul duduk. Lagi. Muslimat tak ada salah eh? dah. Ha? Jama' khasar hmm. Jama' ada dua, jama' takdim, jama' takhir. Hmm. Jama dua, jama takdim, jama takhir. Hmm. Kalau jama' takdim, jama' yang dibuat di dalam waktu yang awal lah Kalau zuhur asal tu dibuat pada waktu zuhur, nama dia jama' takdim Ataupun dalam waktu maghrib isyak tu dibuat dalam waktu maghrib Namanya takdim, mengawalkan Kalau dalam jama' takdim ni wajib mengawalkan, wajib Mesti kena mengawalkan solat yang waktu tu mana? Zuhur dulu baru buat bau asar ataupun maghrib dulu baru buat, buat isyak. Dalam jamak takhir ta mananya di semayang zuhur dalam waktu asar ataupun di semayang maghrib dalam waktu isyak. Dalam jamak takhir ta ni boleh pilih nak buat apa ni? Kalau dalam nak buat zuhur dulu pun boleh ataupun asar ataupun dalam yang malam tu, nak buat. Maghrib dulu boleh atau qishah boleh. Untuk jamak takhir tapi jamak takdim tak boleh. Syaratnya mesti kena buat Zuhur dulu baru buat Asar kalau yang tu Maghrib dulu baru Isyak. Ada pun yang mana lebih afdal ustaz? Lama kat sini dia bersedia mendapat. Jadi ada yang kata kalau jamak takhir tu misalnya Zuhur dengan Asar kan. Setengah ulama kata buat Zuhur dulu lah lebih afdal pasal apa nanti mana tahu kalau kau buat Asar dulu tak sempat buat qasalah ni kau mati. Salam-salamnya lepas kan kan mati. Maknanya dia dah berhutang satu waktu solat. Betul? Kalau buat Zuhur dulu, kalau dia mati misalnya, buat Zuhur dulu mati, dia tak buat asal tapi kan waktu asal tu masih panjang lagi. Kewajibannya tu kan dia pergi waktu muassal, waktu tu masih ada lagi sampai Maghrib waktu dia. Wajib tu nanti waktu dia dengan waktu mudayyar, waktu muassal ni terbahalah. Jadi kewajipan asal dia tu masih panjang lagi dia mati waktu tu. Dia tak ditanya nanti kenapa kata semayang asah, last tu kata semayang kan? Ya, tak sempat, dah mati, bagaimana? <tip> <tip> <tip> Tapi kalau Zohor kan dia dah niat, dia, dia nak jama' Dia cuma dia nak mendahulukan asar dulu Dia buat asah, tak sempat nak buat Itu sebenarnya tak boleh tak, tak tak dia tak dihukumkan oleh meninggalkan semayang Tapi rugilah orang-orang kata Tapi orang-orang yang satu lagi kata Kena buat asar dulu lah, pasal waktu tu waktu asar Tuan punya waktu kena didahulukan Zohor ni menumpang dia waktu dalam tu Dia kena menghormat dua tuan rumah Semayang dulu asal, lepas tu baru ambil Zohor makan Zohor Dia dua pendapat Nak pilih yang mana? Siapa yang nak mati tu, pilih yang pertama InsyaAllah Ada lagi? Bukan bersedia Bukan bersedia Biasa dia Dia tanya, Masjid India semayang asal pukul lima setengah Main subuh pukul enam setengah Memang Azhar Hanafi ni dia semayang lambat sikit Asal dia lambat, dia azan pun lambat, dia semayang pun lambat Azhar Hanafi, sebab kita dalam Azhar Syafi'i Waktu asar tu masuk apabila bayang-bayang tu dah menjadi Miss line Bayang-bayang tu jadi, jadi Miss line, satu bayang-bayang tu Masuk otak asar. Kalau mazhab Hanafi dilambat sikit, dia mislain. Dua bayang-bayang masuk otak asar. Maknanya kat situ berbeza lah. Dia punya otak semayang. Jadi, soalan dia? Boleh ke kita ikut semayang? Boleh. Bermana kita ikut dia semayang boleh? Dia ikut kita semayang boleh tak? Pun boleh juga. Pasal dia pun dalam mazhab dia pun ada juga kaul yang yang macam imam anak murid. Dia imam Muhammad A. Syabani dan Abu Yusuf lebih... Kepada mazhab syafi'i dalam bab ni Yang mengatakan semayang lambat tu Imam Bonifas seorang ni tapi anak murid pun tak setuju Tak jadikan fatwa dalam mazhab ni Tapi dia buat juga Dia ikut dari seperbuatan Dia ikut mazhab Hanaf, uh, imam Bonifah punya kau Mada di lambat Tapi kita ikut dalam salah Nanti kita bahas ni pembahasan Mengenai orang mazhab syafi'i Menjadi makmum kepada Imam yang bermazhab Hanafi Atau Mazhab-Mazhab -mazhab lain apa hukum dia Nanti tu ada pembahasan yang khusus tu. Panjang tu. Kita masuk bab tu insyaAllah. Adinya sampai tak sah kau ada nanti. Pentinglah lah tahu. Satu ni saya nak pesan. Kita akan masuk bab tu. Tapi saya nak pesan dari sekarang. Sebab so, ini sangat-sangat penting. Ingatlah tuan-tuan. Rukun kauli dalam solat. Rukun kauli dalam solat. Dalam semayah ada lima tu. Tapi bila tu ikhra. Nafas Allah wa tu. Bacaan Fatihah. Kemudian tasyahud. Akhir. Selawat atas Nabi dan salam yang pertama. Lima ni, kena baca sekuang-kuangnya telinga kita sini kena dengar. Siapa baca dalam hati tak sah sama Ini ingat, namanya mati Penting ni. Ramai orang dia... Sebab bacaan ni ada tiga jenis. Satu jahri, satu sirri satu qalbi. Kalau jahri, imam yang baca kuat maghrib isyak subuh tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Orang semua dengar. Jahri ni boleh kecuali lagi seri zohor asal tu seri ni bukan naklah hati seri ni baca slow perlahan tapi syarat dia telinga sendiri mesti dengar kalau telinga sendiri tak dengar dia kata siapa baca dalam hati tak sah sembahyang macam dah ugahlah kita kata akan eh tak baca bismillah dah tak dengar pun hati Baca dalam hati Baca dalam hati lah teh jangan fikir kata baca dalam hati ni lah teh dan baca dalam hati tu niat Baca dalam hati tak ada. Tak ada orang baca dalam hati. Mungkin kita baca orang baca buku dalam hati kan? Dalam fiqah tak ada. Mereka baca kena dengar. Jadi siapa baca yang lima tadi, Rukun Qawli ta tadi, Tagbetul Rah, -ha, fatihah, -ha, Tashahud, Selawat, Salam Pertama. Kalau dia baca dalam hati, tak keluar suara, hingga di, dia tak dengar, tak sah semua yang dia. 40 tahun, 40 tahun lah tak sah. Tak tahu Ustaz, tak tahu tak ada alasan. Kecuali orang yang tinggal di gunung-gunung mana tak ada ulama' sekeliling dia. Itu boleh bagi rasa. Faham eh? Ini penting. Baca. Dan setiap huruf kena baca. Fatihah tu diberkau ada 156 huruf dalam fatihah tu. Dia tak boleh. Bismillah. Alhamdulillah. Maliki. Maliki. Tak boleh. Setiap huruf tu kena disebut. Jelas, telinga sini kena jangan baca kawal-kawal pula, kan? Sembilah orang mana-mana, orang masa belah, orang mana kan? Kalau dia baca, ya Allah, dia jadi imam pun dia pergi, kan? Ada sengah tu baca terlalu kuat juga sambil ganggu sebelah, itu masalah, kan? Baca lebih kuat, telinga sini dengar cukup. Jangan kuat-kuat. Faham, kan? Ha? Apa tadi? Siapa tadi? Ha? Lelaki dan perempuan. Bacaan dia dah dengar, tinggi setengah dia dengar. Cuma perbezaan antara surat lelaki rupanya tu sikit je nanti dalam bahagian rokok, sujud lah. Alright, dan sebagainya. Ha. Memang secara kalau kita fikir logik pun, kawan-kawan orang sebelah mesti terdengar Kalau tempat itu sunyi misalnya kan, tapi tempat-tempat tempat yang nampak saya ni, kipas pusing dia dah dah dah, dah kira okay tu Tak buat apa lah, tak, tak mengganggu orang sebelah ini Kalau jenis masjid itu, itu sunyi kan? Itu, kan, itu nanti agak kacau sikit, itu dah memang standard lah Lupa lah, kontrol lah perjalanan yang terganggu Berapa, so apa, bila kita telinga ke sini, kita bersama jemaah, eh, telinga kita nak dengar, sebelah itu pun telinga orang lain tak jauh, bukan? Jadi so, sepuluh banyak mesti sikit sebanyak dia akan dengar, terdengar, -ter, ha, tapi kalau dia kusyok, dia tumpukan pada perhatian, pada bacaan dia, tak dengar, ha, itu kena kusyok lah. Ha. Duli lah orang sebelah nak baca apa pun, Kau -kau, ha, kita konsentrikan dia baca, kita, dan, nanti insya Allah kita akan jelaskan macam mana eh, nak baca kusyok apa semua. Ha? Ha? kan sebelum, sebelum ni kita tak tahu. dalam bab ibadah ada perkara-perkara yang kalau kita jahil atau kita lupa atau kita, jahilnya kita tak tahu lah atau pun kita terpaksa mukrah dia maafkan okay? Tapi ada bab-bab lain macam nikah, talak semua ni jahil ke tak tahu ke terlupa ke tak dia tak tak boleh tak ada bila macam orang nak jatuh talak kan dengan misi dia. Ah, ah terlupa tersebut sebut, oh, tak sengaja tak boleh. jatuh talak, talak tu teraja jatuh. Dia lupa, ke jahil, tak tahu, tak sengaja, tak tak, tak boleh. Jangan lalak. Tapi dalam ibadah, kebanyakan dia terlupa ataupun tak tahu yang sebelum selama ini, dimaafkanlah. Tapi kalau rajin, lah, Kau tak boleh. Aku tak boleh. Loh, 40 tahun aku semayang macam itu rupanya. Loh, tak salah Habis semayang aku selama ini. Kau duduk boleh. Haa, ha, silakan, silakanlah. Baguslah. Ha? Tak semayang langsung. Tak semayang langsung. Wajib buat tahu. Tak semayang masa, wajib, qadab dan haram semayang sunnah Kalau itu yang lebih keras lagi, haram berbuat amalan-amalan yang lain Nanti dia dapat Wajib, qadab Buat atas sempurna kemampuan Semayang tak diganti Semayang tak diganti Puasa boleh kita tolong puasakan atau bayar fidyah Orang nak mati, dia tertinggal puasa Semayang dalam dalam mazhab, fatwa tak ada Macam kita ada um, kawan ke mak ke bapa ke saudara ke Yang dia ni selalu, selalu tinggal semayang Jadi dia mati, kita pun pernah nak tolong-tolong bayarkan semayang dia kan Kita pun semayangkan untuk dia Tapi dalam, dalam mazhab tak difatwakan Tetapi Imam Suki Ustaz besar juga. Dari lepas yang ketiga dari Imam Nawawi, Imam Rafi, yang ketiga Imam Subuki. Dia pun Imam besar Al-Mazhab Syabhi. Dia buat untuk keluarga dia. Dia buat untuk keluarga dia yang tak semayang, yang meninggal, dah mati. Tak, tak semayang kan? Dia tolong kodokkan. Tapi dalam dalam mazhab Syabhi, tak difatwakan supaya disunatkan ke ataupun diwajibkan ke. Tak boleh. Kan? Tak payah buat. Nak buat pun boleh. Tapi tak disunatkan dan sebagainya lah. Tapi dia nyatakan di situ Imam Suqi buat. Maksudnya dia sayang lah kan. dia buat pun mungkin Allah tak terima kan, dia, dia tak dapat dia sembayang kan. Tapi mungkin benda tu, kalau risik hukum pun lah mungkin tak. Maksudnya kita buat tu nak membantu orang tu supaya tak tak terkena dosa meninggalkan sembayang kan. Macam puasa dia tinggal kita, kalau kita tolong bayarkan macam dia, dia tertinggal puasa contoh roseta sepana atau ataupun macam mana itu, dia meninggal dia kita boleh tolong bayangkan dia puaskan dia ataupun bayar fidyah selesai lah dia nanti dia dalam kubur dia selamat semayam tak ada semayam tak, tak ada orang boleh selamatkan dia semayam nanti anak ni eh, wasiatkan anak dan anak pak ada sepuluh tahun dah semayam nanti kau tolong kodokkan eh pak dah meninggal ni eh? <laughs> Saya tak siar lah kepada bapak, walaupun dia siap macam mana, rumah, anak itu pun buat puluh nabis kan. Tak apa pak, saya bayar 20 tahun. Saya semayangkan untuk bapak bodoh orang 20 tahun. Pun tak jadi apa. Dalam mazal kita lah. Dalam mazal lima macam tu juga. Maksudnya. Bayang tak dia. Tapi memang Suqih lah dia buat <coughs> untuk keluar keluarga dia. Dia menyatakan <coughs> dia lah. bila dia Bila pak kodok je, akan keluar lah nama Imam Suqih famous lah. Sebab dia buat untuk keluarga Kodok <coughs> kan akan semayang untuk keluarga yang tinggal. Sebab dia ni mujtahid kan eh? dia mujtahid dia boleh mujtahid dia boleh berfatwa untuk di sini bagaimana asah fil mazhab satu asah untuk dia satu bagi dia bagi ijtihad dia Dia rasa dapat pahala kalau dia kodokkan ataupun ter ter terbe terpenuhi kodoknya orang yang mati itu dia berijtihad tapi dalam mazhab daerah tadi fil mazhab yang asah fil mazhab atau asah indeh jadi mungkin pada Imam Suki dia berijtihad kata ini kalau kalau wajibkan untuk orang yang mati diterima ataupun dapat bala dia ijtihad dia sebab dia mustahil dia memang mustahil, Imam Suki ni dia yang ketiga selepas Maruf ni dalam mazhab Syfi'ilah tapi kalau dalam mazhab punya fatwa tak disunahkan, tak diwajibkan untuk orang yang keluarga dia tertinggal sebahagian dia wajibkan tak ada orang <tuh> mati annya tak terpunyilah macam ni di wasiat dia dah setahun kan mana dia pun buat apa lah itu dalam mazhab Sekolah? Uh, uh, Lepas uh, macam kereta yang sebelum ni kan Memang sengaja tinggal sembayang tapi tak ingat Tak ingat berapa banyak yang sudah Tenggal sembayang Sembilannya nak ambil lah, daripada balik umur berapa Random lah kata buat lebih. Random punya, buat lebih tak apa yang kurang ha. Lebih tak apa yang kurang, kurang kena agak agaklah lah, berapa waktu dah semayang? Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun? Macam mana nak buat azal? Dua pun lagi. Berapa-apa minyak lagi nak azal? Nanti kita bahayalah macam mana nak kodok sistem, macam mana cara. Ayah, ada yang nak, nak kodok sepuluh tahun, dah tak semayang. Tiba-tiba, Allah baru pergi jayat. Nak kodok balik semayang selama sepuluh tahun. Nanti saya beritahu macam cara dia. Senang. Okey ya? Kejap apa? Ya, siapa tu? Kita muncul di asrama sekebudak Islam. Assalamualaikum. Apakah hukum mengkodok solat dan apakah sebab-sebab yang membolehkan kodok solat? Mudik bertanya di mana? Siapa ni tu? Siapa naya? Apakah hukum untadak solat? Hukum dia wajib. Dan apakah sebab-sebab yang membolehkan qadak solat? Apakah sebab-sebab yang membolehkan qadak solat? Terkeluar pada waktu lah. Terkeluar je waktu tu, kodak lah tu. Yang Kita niat kan nawai tu apa dia maksud dia solat fartal, zuhri Arfa'a, rakaat adahan ni lillah apa tu adaan adaan pun lawan dia qadaan jadi kalau dia ni asal nama so 95 447 asal dia pun melaga pun melaga tak boleh lagi tertidur katanya bang mamam 48 namanya dah asal lah, tu jadi dia pun baulah ambil tu nak sembah zuhur tertidur jadi dia kena niat na usalli fardoduri 4 rakaat qadaan lillahi ta'ala ha qadaan kena juga dia tak sebut qada macam mana dia sebut adaan dia sebut adaan sah atau tidak nanti saya cek tak pasti Nantilah, nanti nak Allah nak saya tak apa punya kau wajib mengatakan adaan sebab adaan tu dalam RSI ni dia tak wajib namanya. Tapi sekanya kodok ni disiplin. Nanti saya cek Tak pasti. Lama ah. Eh? Okey, faham selibat eh. Maknanya terkeluar pada waktu aje, bodohlah. <coughs> Bila terkeluar aje daripada waktu, berarti dah jadi kodoklah. Satu saat pun dah terkeluar pada waktu, akan jadi kodoklah. Faham? Selain daripada waktu, dia masih masih adaan, masih adaan. Ada lawan dia pulau. InsyaAllah. Jadi ini mudah-mudahan Allah SWT bagi taufiq lah. Bagi kita untuk amalan sampaikan. Jadi saya... Minta maaf lah kalau ada kekurangan ke? Ada apa-apa terkasar bahasa ke? Ada apa-apa yang tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan puan-puan muslimat. Saya minta maaf. Minta maaf lah. Mudah-mudahan Allah SWT bagi taufiq lah. Untuk kita faham, amal sampaikan. InsyaAllah kita tunggu lagi ke depan. InsyaAllah. InsyaAllah eh? Selamat ulang tahun kepada Selamat ulang tahun lagi. Selamat